Bonjour. Buenos días. Goodies prias. Bonjourna. Perfecto. Good morning. Good morning. Good morning to you. Mëngjesi. Mirë se keni ardhur në klubin e mëqjesit në vallet e Club e Fem në 104 edhe në ekranin e Club TV. Ekranin e Club TV. Për <gjë> mërz Blendi. Mirë, mëngjesi. Mëngjesi. Jeri Altin. Mëngjesi. Olta dhe Lori. Mëngjesi. Ah, <gjës> hajde me foto. Shtreshet e mëqjesit. Pozat e pushtetit. Të Ti je pozë numër 1. Mirë dashur. Po ndonë një ditë, nëse njeriu ndihet keq, trupi i njeriu ka si shprehitë tregoi këtë, duke u mbledhur, duke u krusur, mm -hmm. duke u zvogluar, tam, sepse ti ndihesh keq. Nëse ti ndihesh mirë, si për shembull në rastin kur bën një gol, trupi i njeriu ka vetin ta hapet, hap duart, <laughs> ta, ose ai atleti për shembull kur kur uh, pret atë shiritin tek via e finishit gjithmonë ka atë e ke profesor shapë hapje hapje hapje hapja, hapja, hapja është pushtet zmadhohesh si thua edhe shkencëtarët kanë zbuluar se ndërsa kur ndihesh mirë se bën gol hapesh nëse hapesh gjithashtu bën gol pra punon edhe në të anasjellët tam nëse ti i bën këtë pozëa pushteti atëherë hormonët që shohën në trupin tënd të ndikojnë në mënyrën se si ndihesh E ti ndihesh si kur ke bërë një gol Në ndihesh, shmira Në ndihesh si kur e Leo Messi, a gudim se qfar Këshu që le të bëjmë të një postat e pushtetit, le të hapëm, ja, oba Le të bëjmë se më shumë hapja 2 minuta Hapë, Volta Hapë, Volta Jo, jo, hapë duar, dolde Jo, hapë, zotin ma Se thashtë në radio e minu dhukës Hapë një duar a, Në ndiheni mirë Hapë, Volta Ha vërtet. Uh, po filori pse s'e hapat? Po ha po vëre. Të tregoj ty? I ka zonën e zonën. Po zonën e mendin. Mos ha. Të gjanë dashun? Dashun? Ah, jo. Këto menduat 30. Bravo je, aşëm. Ehm, thoni tani si si i bagoni. Wow. Sigur gabonë dora sot ku isha më parë. Bëra 2. Bëra një penallti. Po brajeri. Duhet të çike për dy gola. Bravo, me dhe, me me ditova të ndryshëm. Harmal. Kështu kështu, mirëmëngjesi njëherë, data 24 shkurt. Sot është ditë mërkurë, po? Tan. Oh oh. oh, mm. oh, oh. Gjithditën. Gjithditën. Gjithditën e mërkurë, oh, gjithditën. Uh, Erdhësi u prap, ta ta. Etjerë etjerë. E gjëra të vogla. E gjëra, okay. po, gjëra të vogla shumë, po. Pamnë sikur nuk ke me një çadër në shpikë. Mm. Me çadër ja asinet. Mm. Un kam çadër. Hello. Kam si ul çadër, me vetë Mërë e të hollë qësë A, s'mëknash e ti Mërë bërë Moj ti Po, hun Ky, ky ishë më bjullë të telefonin Ai, qërkaj Ky, më bjullë të telefonin A, së djënë A, djënë, dëllë Unë të mora, pëse fësë su përgjigja A, së djënë, pëse kësha lënë Unë të mora, nuk i di E di, se pashë në vonë, për nuk e bura, Rema Po se, e ke përshusht telefonin unë e lënë kur jam në em Po, këtu telefonin e lojithmon në heshtje. Po, akoma në mision do? isha. Ishte dhe hyrje futet për të bërë, pra duhet të ishte në kujtesë. Do të besisja njerëz gjithashtu. Po dua të bëjmë ndaloje telefonike. Dua ta bëjmë ndalojen ë uh, atë atë Kursin. kurtin telefonik, po ju pëlqeu kjo ide. Ashtuën e bukur. Po dikush më me dërgoi mesazh që dje ishte gati të bëhet. Ashtu. Po. po. <tus> Shiko, çfarë na duhet, uh, për ishje dëgjonin për herë të parë. Duam që të fillojmë një kurth telefonik, nuk e di se sa shpesh do ta bëjmë. Mund ta bëjmë një herë në javë, dy herë në javë. Duk e parë, duke përë E, e përbojmi herë përstaj I të e është këtu um, Tazëm, tazëm um, Ieri ka Tam. një kredi në bank Tam. Dhe unë e dikta, sepse unë jam vla i erit uh -huh. Dhe unë marrë në telefon për t'in kritu një kurth i erit Marrë në telefon Klape Femin Ose kontaktoj për mes Facebook-ut, klubin e mqesit Dhe them, shiko, mi kësha ime Ieri Dasakaj ka një kredi në bankën X Dhe them, shiko, mi kësha ime, jeri Dasakaj ka një kredi në bankë dhe është në fund, po themi të sajo një situatë, uhum. se çfarë mund të ishte. Është në fund të, të pagesave. Ne kanë betuar edhe pakëste. Atëherë ne mund ta marrim telefonierin si duke marrë këtë informacion, duke padur të që e pasur këtë informacion që ke pasur kreditin për për të blerë një makinë. Ne ke pasur që nga viti 2011, etj, etj, etj, marrë nga banka ve thëmieri. Kredia juaj është zgjatur edhe për 3 vjet. Ah, oh, oh. kupton? Për arsyesë se fillojm edhe e mund saoj të shaham. Alo, doim të menjëherë. Po. Është zgjatur edhe 3 vjet, sepse ka munguar një pagesë në shkurt 2012-s, ka qenë me vonesë, andaj këtej dhe kështu që ti zgjandet duhet të paguash edhe 3 milionë 6000 lekë të tjera. Ojojoj. Kështu. Edhe dhe ti që në telefon, ti i gëmtruri. Sa ti pa pritmës të bie bomba, domethënë Ne gjitha këto regjistroa, gjithë këto telefonata, e shikojm se si ti reagon deri në fund, pasa në fund do të themi që qo... ishte loj. I erishte loj. Ishte loj. Por duam ti ngremto kurthe për njerëzit e dashur, që të mos jenë kështu. Ëh, uh, uh, mizore. Okay. Edhe ishte edhe shkatërrim, shkatëtoi. Po, nuk duam të vdes askush në telefon, po. Se e di çka do, e mbyll dhe iqi. E fshi regjistrimin si servera të krye ministrisë. Tak. Edhe kështu. Duhet të bëra, duhet të bër. Po, duhet të bëra, duhet të bër. Por por kjo është ideja. Bunë një lojë të ngjashme, por më mbaj mend dikur, ë uh, quhej Lufta e Trëndafileve. Në një radio që dëgoja kur isha kur isha student në Boston atje. Mhm. Mm Ishte një radio në Boston e cila bënte këtë lojë. Merrin telefon një djalë dhe i thoshte këtë djalë ose një vajz. Tam, ke fituar, i thoshte ajo, për shkak që nga dyqani i luleve, bota e luleve, Tam. në hyrje të Bostonit, një buqetë madhe me trëndafile. Mm -hmm. Të cilën ne do t'ja çojmë dikujt Cudo që ti zgjedh, çu të jetë. Tam. Tani ndërkohë, në limb bash me atë që telefonon nga radioja, mm -hmm. mua Tazem. Tam. Është edhe e dashura e këtij djali. Uh, ajo që i ka, si thua, e ka e ka përgatitur këtë, se ajo ka vajtur kontaktuar mm -hmm. radion e para. Po. Në këtë djali, Tazem Shtini. Ëhë. Uh -huh. Normalisht duhet thonë se po, të lule ja, të i kanë të për dashurës. Të dashurës, ajo pret që ti vinë asaj. Nëse do të shikojmë se është një Mirela. Në <laughs> e kuptoj, po punon në bankën, si u isheva bankave, po punon në ti lan vendin aty. Është. Edhe ai është aty. Edhe ai hoqi i thon më pas. Kush është Mirela mor? Kush është mor? Po, edhe edhe kjo është dy plas. Lufta e trëndafilave. Po. E, uh, no. e tu ndar se kujt do t'ia çonin në uh, Kujt do t'ia çonin lulet ata? Duke mos e ditur se e dashura është në. Edilinca. Dilinca sekrete. Po kishtë edhe momente shumë në pukura. Mm -hmm. Kura pa i thoshte... E qëllonte që a i tja dërgonte dhe të dashërës. Qëllonte, po ishte e mërësishme për radion. E pukure është kështë tja qonë dhe të dashërës. <laughs> e përtoni. Qështë duan të një bëjmë të kurthet, zonja dhe zotrin, nëse me ndoni të shkatë t'il, atërë nga shkruani në faqen të në Facebook, është facebook.com fraksion në kryubim gjesit, Facebook.com fraksion krupim gjesi Osa më ndishtruar një olde sot më gjesi Për të ndosë një kontakt para prak Tek 0627222 me një smsë Ek shtu Okej? Okej, e qartë besë Tam tëram, tim tërim Tam tëram, tim tërim As, më të qëllë farë muzik sot Bëllë vedëm lojë Aj, flasim Flasim? Ule muzikën alti Jo, jo Gjë muzik oltan E në jë Eta prinatë në ton Këtë e me basfakës prinatë në oltë smisë, dažë në kërëbë në kërëbë në të shumë? Kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1582, Papa Gregori i Teth shpal kalendarin Gregorian. Në vitin 1786, erdi në jetë filozofi dhe shkrymtari Gjerman Wilhelm Grimm. Në vitin 1886, Thomas Edison dhe Mina Miller u martuan. Në vitin 1899, u thë melua Western Washington University. Në vitin 1920, Estonia shpalli pavarësin. Në vitin 1920, u thë melua partia nazista. Në vitin 1938, u shpik furqa e redhomve me fije na Iloni. Në vitë i 1922, zërë i Amerikës filloj transmitimin për her të parë. Në vitë i 1925,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 Britannique Charms me Lady Diana Spencer. Në viti 1992, këngtari Kurt Cobain dhe Courtney Love umartua në Hawaii. Në viti 1993, Eric Clapton fitoj 6 shmi me Grammy për kongën me titul Tears in Heaven. Në viti 1999, Lauren Hill fitoj 5 shmi me Grammy për albumin e saj me titul The Miseducation of Lauren Hill.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 Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit.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 Exo xuxo, çampo, çampo. Kishim kishim një, kam një pyetje për juve sot, tek faqja jon, në klubin e mëmjesit. Mm. Dhe pyetja është e ka e ka Helen, Helen Brenda. Mm. Pa videshë e til. Më mirë të jesh i pasur apo të jesh i famshëm? Hey, mm. hey bre. Jol bre. Më mirë të jesh i pasur apo ti je i famshë më shpëtitë çfarë ja? do të thini ju uh, se ka njerëz për shembull që kanë para dhe pastaj fillojnë të i vënë këto para me lopat në shërbim të bërit i famshëm ne uh, dim shumë njerëz që po kjo është e vërtetë të bërit famshëm sepse janë të pasur shkojnë bashkë erë pastaj shkojnë, shkojnë bashkë kanë paranë uh -huh. por duan duan famën kanë personazhe pafund nga bota ë uh, Po edhe këtu në vendin ton, mm -hmm. njerëz që kanë rënë në para apo kanë martuar, kanë janë martuar me, me dikë taran, që ka para, me parant. Dhe pastaj, objektivi i tyre i parë, më njëherë pasi si kanë uh, bërë ato, kanë bërë ato krycin, si e thua. Ëh, uh, kësaj martese, kësaj, uh, kanë kapur lekët, si e thua? Ka qen, mm -hmm. uh, ka qen të bëhen të pasur, mm -hmm. të bëhen të famshëm. E në famshëm, po, për ndajtë duat, duat që t'jo? Do Ndothë edhe kundur t'eshe, je i famshëm dhe automatikisht duash dhe me para Jo, jo, jo. ka edhe t'famshëm për para, e kisha fjallat Mirë, po ka s'at duash, për Po, edhe s'ke që do fare, me ndojim Fare, un. fare, edhe unë ashtu me të Po, përgjithisht e... ndodhë s'ke oshu, je i famshëm dhe automatikisht duash dhe, dhe, dhe, dhe me para Me gjithëta dhe, le të themi për shumë, mund mm. që ka shkrimtar Që janë t'famshë Por nuk janë nuk, nuk janë jan, jan, jan, jan të pasur. Ta. Nuk kanë para. Okej, po ka, në fushën e artit ka shumë të tilla. Hmm. E vetëm ke në Shqipëri për shkakun po artistë shumë të mirë që aktor, nuk janë pas mirë, që i njohin gjithë, i duan shumë vet, por që para s kanë. Mm -hmm. Aktorë shkon teatri kombëtar, për shkakun, do djesh plot. Plot nga ata. Mm -hmm. që, mm -hmm. që, plot çembë. Që janë janë realisht në kushte, po themi, siç nuk do ta meritonin, por që kjo është Shqipëria ndonjëherë, në Shqipëri ndodh kjo, që thyes shumë i talentuar a dhe fari i pavlerësuar, siç ka pasur një nga faret pa talentuar që janë shumë Super vlerësuar në Tonza, po. E vërtetë është. Kështu uh, që, kjo është pyetja për ju, më mirë ti je i pasur apo ti je i famshëm? Mund të na shkruani mm -hmm. 0692070222 dhe në faqen tonë Facebook që është facebook.com/klubimqesit është kjo faqja këtu. E keni aty, tek Facebooku. Do të bër një kërkim shumë të thjeshtë, oh, e gjeni aty. Pastaj do të nisim minuta. Ko Adani të frumzojmi me Jerin mm -hmm. dhe të të gjojmë bi motin nga Olta edhe pëse Duket Duket Që në mgjes <laughs> Jepi Jeri Atere, unë sot nga mzitër një shprejhje nga Charlie Chaplin dhe është kjo është durat kur të akon dikë që të pëlqen ashtu si qja Mmm, Charlie mm. Charlie Chaplin Bravo, pas ka thaj një gjithë më që është durat kur të akon dikë që, që të, pëlqen, të pëlqen ashtu si qja oh, Bravo Indara nda falem televizionin të lutem jepi një orë tani informo me motin se sot do pikojë që ditën na do kemi një pushim vogël që mundi jepi në këtë moment është 13 gradë celcius 17 gradësh maksimale për sot dhe 90% dhe janë shanset për shi dhe parashikimi thotë që deri në orën 13 do pikojë më pas do filloj të dalë dielli Dheri nore në tëremdhjet mishdashur Dheri pak pas mes ditës Dheri nga dreka po themi Dhe më pas uh, nesër është ko e mirë U këptua, falim në uh, deri tolta dhilo. Falim në deri Nesër ko e mirë Sot, u pa Hello, hello Duhet qa drameve dhe sot në gjesë Për lepurushat I në bani thatë Domethënë kjo do të thotë që sot do jetë një nga ato ditët, një nga ato mëngjeset. Po, vetëm mëngjeset, domethënë vetëm deri nga dreka, do duron. Po, kë mëngjeset, po për një jetë, deri nga dreka, po çim duhet mua në drekë? Po në drekë. Ço njerëzit, fëmijët në shkollë, në kopshte, në gjëra. Edhe në drekë i çojnë në shkollë. Po më le të flas për mëngjesin. Po të lutem. Po vetëm në drekë se shkolla me dy turne. Fëmijët edhe a flasim një herë për mëngjesin? Okej. Okej. Në mëngjes sot, mësh dashur. Po, se apo shiko se në drekë Ta. Eksto. Çabet mërm. Mm, mm, Bën ndonjë mërm. Fola më gjithë tjere, në as mund. Mërm. Jo. Mërm paisën mërm e martisën mërm çajsin. 19 si gjithë tjerat. 19 çdo nat. Ta. 19 shumë nat. Ta. Unë isha bashkë shoqëzën Tina në Folenton. Mërm dhe Ajo Nuk është e parë, ndoj një herë, edhe pëse kështë e t'i gjuar shumë, po qëlon ndoj një herë Nuk është e parë, The Notebook mm. pa. uh, Si, si për këthejës shqipë, The Notebook, apo e kanë lën ashto, The Notebook Nuk e ti Filmi Si, si, si, si kërë, nuk e kanë një herë Filmi me, me... Sa që vetë kjo, Rachel mm. McAdams mm -hmm. Dhe kuj, djalli Kuj si e ka e mërin nolëta? Nuk e ti farë Oh, se ti farë ti Për ku e di unë si ka emrë në ideali? A më si ka emrë në ideali, ideali e shumë i famshëm E uh, për ku e shi famshëm, uh Qës... uh, kësë se mba në madhës uh, uh, uh, Këma, request... Ryan Gosling Minë <laughs> <Mo e laughs> që arre... të kemi ty jeri këtu do... A jo duhet i kjo djemët Ryan Gosling dhe Rachel McAdams në The Notebook, apo bloku i shënineve Ditari Si ishmon të apërkëte një në disa Historia e dashuris Një historisht shumë e bukër Po edhe kjo grua e që ka humbër kujtesën E ka shkrojtur kjo atërë është mm -hmm. historia e tyre dashuris Dhe kjo i aledzonë Sëpse ajo i ka shkrojtur që Kur të ma aledzosh nuk do të këthejmë të këti Dhe ka ato momente dhe shkurtra të ndryqimit mm -hmm. Kur asaj kujtojë se kush është e, Ja ku ishim atje Si që di a se do ndodhët Ajo që që qanëtë <laughs> Unë që prisjet fillon të ndeshja Në kishë ndeshje djerë <laughs> Po ndeshja si doli? Ja, ndeshja si doli është për të diskutuar si pyetje nga aktualiteti. Okej. Okay. Po sjaja. Haide ma. Ndeshja e ndeshja midis Juventusit e Bayernit ishte shumë shumë e fortë, shumë e luftuar. Dhe e barabart po them. Në Torino. Mhm. Ta ra ra ra ra nam. Prandaj do të bëjmë një pyetje. Olga, le të bëjmë një pyetje. Ç'kemi pyetje nga Champions më i dashur? Ishte dy ndeshim brëm. Arsenali me Barcelonën, Juventus si me Bayernin e Münihut, pyetja për ju është kjo. Sa ishte rezultati i ndeshjes Juventus Bayernin e Münihut në minutën e 6 të djetët? 0, 6 të djetë e nëntë, 20, 7, 10, 2, 2, 2, dërgonë me sashtë dhe të uajan. Cili ishte rezultati i ndeshjes midis Juventusit Bayern e Bayernin të Münihut në minutën e 6 të djetët?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 Ti aldi nuk e ke kualifikimin asun. Por është një funksion që ofrohet, e cila e ka rrogën vjetore. Po. Mm -hmm. 267000 mm -hmm. dollar amerikan. Ah, 267000 <sharp inhale> dollar amerikan. Ka vjetore. Vjetore. vjetore. Ah, Oke, okay. so uto mirë, mirë jemi dhe vjetore. Yeah. Jo, ja. se Absolutisht. Do të ndryshojmë këtë. Na thuaj apo do të marrësh 24000 dollarë në muaj, iri, mm. rroga. Tam, um, jo keq. Ëm. Ka 3 muaj pushime. Çfar? 3 muaj në vit. Ja 3 rroge. Po sigurisht me 3 rroge. Proga vjetore prame, ti do marr 260 jo, në fund. Jo, Gope do zësh, çfarë mendon? Unë i them 267000 në vit. Jo, jo, shak... Pa të tre muaj, do marr gjë, ha? Eh? Eh? Ja, aty syaz, ja, ja, azh, ja, bandrën draga. Ja, ti ja. ke shpresë, dua të pushimet të pagohen. Mirë, gjithsesi, ai mund të të ndajë këshuti për shkakun. Prap në fund fare të vitit të dalin 267000. Jo, jo. Shak... Por askush nuk e do. Përse? Raporton uh, Gazeta The Guardian. Ej, ja jo, tregoj pak në von se pse askush nuk po po e gërkon të punë dhe nuk është nuk është as në një punë. E e loshen, e bështir, o, apo e vështirë apo e shëmtuar apo e turpshme jo, apo e piset. Jo, asnjë nga këto. Asnjë nga këto. Ne ne, kjo është dension. Është në bëra kur është ka? Është 267000 dollar amerikan në vit. Na le pa flas. Skush, jo, pak pak, jam pa, nikam edhe shkojmë shkem. Është një shtuar fare. Po. Later on me nga Rudimental dhe Ed Sheeran është çfarë vjen tani në klubin e mëngjesit. Ora është 78 minuta ju jeni me Club Fem në 104. Mirëmëngjes. ka for Më ngjess të gjithve juve një ditë sa më të bukur. Mirë. Mirë se jeni ardhur në grupin e mëmjesit, domethënë klasëve femëre 104 edhe në ekranin e Club TV-s. Do t'i tregosh për këtë punë një herë se. Oh, jeri. Ta hoqi të pesull. As ha hoqi trurin. Atëre, okay, mirë dakor. Kjo është, kjo është një punë mjeku, kërkohet një mjek. Kam qenë mjek në Mjekun në Zealandën e Re dhe e kam seriozisht, si kjo është e gjitha e vërtetë. Ëm um, dhe është një, një qytet shumë rural, të izoluar, nuk është në një vend kushtetëse çfarë, por puna, kjo punë, këtu vën punë, paguan 267000 dollar amerikan dhe ka 3 muaj pushim. Ësht doktor Alan Kenny, i cili ka një klinikë atje. Mm. Vendi është Tokoroa në Zelandën e Re, njëri nga vendet më të bukura në botë, më që ra fjala, Zelanda e Re, Tal. me një natyrë të jashtëzakonshme, shumë të pastër, të pandotur e gjitha këto gjërat e bukura. Dhe problemi është që ja, ai kanë 6000 pacientë dhe ka edhe 6000 e tjerë që punojnë me të, por janë shumë të ngarkuar. Dita e ditipike për shembull është diçka që fillon në rreth orës 8:30 në klinikë uh -huh. dhe mbaron rreth orës 6 të darkës konjactisë, sa i shikon ose takon, ë rreth 43 pacient. Normalisht duhet shikonte ose takonte 25 pacient. Kjo është norma uh -huh. në ditë, mjeku. Por është aq i ngarkuar sa që i shkon 43 nga 25, që është shumë i lodhur dhe Këta ja janë vetëm 7 mjekë që bie. Janë gjithsej janë 7. 6, po, 6, njëri prej të gjashtëve është në fakt vajza e tij. Uh -huh. Alan Kenny është nga Britania e Madhe. Shkoj në Zelandin e Re dikur mm. dhe ndenjini tani ka mbi 30 vjet që punon atje ku ngriti vetë këtë klinikën e vet. Askush nuk do që të vi në qytetin e Tokoroas. Po pse? Sepse Wi-Fi-i është shumë i keq, do të them, sepse e... jeta sociale është shumë e kufizuar. Nuk ka shumë njerëz, do të thënë, ka njerëz, nuk është pa njerëz, por është qytet i vogël. Është shumë nga mjekët e shohin atë si një si një dead end. Tani keni mm. parasysh diçka që 267000 dollarë Sikurisht për ne t'inglon yes, shkëllqyshëm Edhe për një mjek shqiptar t'inglon shkëllqyshëm mm -hmm. Por për një mjek po themi në Amerika për në Britani nuk kësh në një këshu Që t'ja për ishtë do ndjerë Sefse i bëna djall. i, ato 200, 250 i ka në gjep Këtë do që të shkojnë, doktori paguet mm -hmm. Po, doktori paguet, zënjë, në zëtërin po, 250.000 dolar për një, për një mjek në vit nuk janë, nuk janë në inshut i ka që bën nga 300, nga 400 këshu që Varet nga vietësia, nga gjëra të tjera pastaj. Çfarë lloj miku është? Pakun kanë pak jo 200, sigurisht se janë pak. Unë prandaj bëj them, po dishin pak. Pushime, pra... Tre muaj pushime, pra 3 muaj pushime ofron ai. Super. 267000 dollar amerikan në dorë ose 400000 me dollarin neozelandez, nëse uh. mund ta themi kështu, dhe 3 muaj pushime, dhe tjetë, të ke pushim dhe e janë tjetrat. Ai manti dhe shtëpitë që do të duhet që të marrësh me qira, tam, në Tokoroa janë janë shumë të lira. Okay. Sepse qyteti është Nuk ka asnjë qytet ku është disa çfarë. Papundësia është 21%. Ja mund ta mendosh për shemb të punosh 5 vjet, të mbledhësh lekë, apo të kthesh prapë. Duhet të hapësh një klinikë. Më është keq. Për pak kohë. 5 vjet do të punosh. Po punosh 5 vjet, kur s'esh mirë, po themi, po punon 6 vjet. Po, 6 vjet. Dhe kur s'esh mirë, ke do të kthesh me me 1 milion. 1 milion, po. Po, me 1 milion dollar. Ja vlen. Jans ve tia, pëtis penzor, tia Së fundiara dhe tos, nuk e se Dabas bukë Për në e për tëm? E ion, segurist, segurist E se që të outra muë, é da mënta Shati, së spak Për, mënta viz në xipri Vien gazeljë në ndër, në xipri Sës kohes që xo në radim, për xamon-se në Për në në xipar, për xamon-se Mos bëhet syri i bakerr atje, vetëm vetëm në Zelandën e Re. Po të shkosh atje Australija, sa është ajo? Ëh. Është, po prandaj, meqëra fjala ëh kryezoti i NASA-s është xhiruar në Zelandën e Re. Gjithashtu po skenat më otomale dhe mrekullueshme ato. Shumë shumë të dhënë më mirë. Blegtorisat atë kanë më shumë dele se sa njerëz në Zelandën e Re. Kjo dihet, është i fakt. Afër kësaj Australisë. Do të për bësh paketë bariu, i bjej oh, po. Jo, që... ti do bësh jetën e mjegut, sepse bën bariun. Dhe po flasim për Campari. Ja, kanë fjalën gjatë pushimeve. <coughs> po, po, çikam, çikam. Po pse bukurësh atë? Mu them 3 muaj të dalin që të vinë në Shqipëri se aty për ta nuk e ku shkon. Të çka ke afër? Ke Tajlandën, ke Australinë, e ke Voshian është gjithashtu shumë i ëmbtur. Janë gjithë këto, është ai arkipelagu aty, domthonjë. Janë ato i Indonezisë mund të shkosh njaponin, a shkosh njaponin, kin, në këto vëndet të me ku shkoj, ka të zanëzajji zikur, shkroj e libra, etjerë, etjerë. Por, është largës, është shumë largës. Kushe duen tre muajt, vishë, vishë alla, ku t'i unë, shkosh në ishull lezha, në durës <coughs> anë. Në durës, super. A në qërreta? Jo? Qushe, ej, e keni edhe këfaqja ime në Facebook e kam vërë një link, i sori ashtë e, e vërtet, nëse, kushe ti? theon do thonj Juve tani në këtë moment që shëndetësia janë kanë nevojë më shumë nuk ikin nuk vinas nga Shqipëria sikin më nuk nuk është kam shumë që nuk është pun kirurgu nuk e specifikon këtu se çfarë është por mm -hmm, e ka te, te, telegrafi e ka New Zealand Herald e ka The Guardian si është lajm serioz po on, si serios, po si lajm serioz po kështu që ehm shihni këta shihni më përparësi se si dihet <tus> <tus> <tus> <tus> Atërë, sa ishtë ndeshe në minuten e 6 jetë? 0 me 2 0 me 2, e sakt E ka gjithu, bledi i pari 163 në barë numër i fiton 2 bileta për në Cineplex 0 me 2 në minuten e 6 jetë miqtashur dhe pas taj Juventus shënon 2 golla Për të ambyllur në një mm. barazim 2-2 mm. me Bayernin në fushën e vetë mm -hmm. Ndeshje e këthimi në bas duja vësh Por Thamë uh, se e fituam në ndeshje Gjusë më orën e kështë në bedur Minuta e gjështë E me gjithë ma ndijen të e kështë afrikën Në po. si. uh, mm -hmm. ndeshje shumë e fortë mm -hmm. Juventus Bayern Letë për një pjotje edhe nga Tara Nga ndeshje tjetë Ta përmë pak shumë Që mos gjëndë mm -hmm. e të ajshkollaj në Google Qunë edhe goca në ndeshjes midis Arsenalit dhe Barcelonës që doli 0 me 2 për Barcelonën. Ëhë. Mm -hmm. E shënoi si edhe të parin Leo Messi me penalti. Ky ete është në cilin krah të portës. U shënoi golin me penalti. Interesant. 0 69 20 70 2 2 2. Vazhdo punën. Së kujë, ai. Kini Barcelos penalti a juat? Ose mm. majtas, ose djathas, mm. ose në mes mm. Në cilën an e futi këtë gol Lehtësisht duhet të në leo mesin në penaltin mm. Që duhet të gjeni par Ose duhet të gjeni të shikni Kus e ka par, e di Në e shkruan 069, 20, 70, 222 Goli i dyti mesit E, prit, mos shkojnë t'je, se duhet t'i të rgojt i shka mm. uh, Duhet t'i t'i rgojt i shka që po shikoja Ky uh, tipi Për toshtë të djeltin Të ishë no. interesantë, kejnë pa ko Wiz uh, no. Khalifa Tam. Kodë, Repairin mm, with Khalifa, etjë etjë etjë. Ishte i ftuar ëm uh, në një studio radiofonike, mm hmh, dekunside bashkuara të Amerikës. Dhe në bisedë sipër me këta njerëz që janë në studio, ai uh, drejtuar si emisionit, kjo që the The Cruise Show where oh. hip hop lives, asnjë radiolina specializohet tek uh, muzika hip hop. Dhe si tu ashtë drituesi i programit në i moment e pyet e, nëse kuj mund të kompozoj uh -huh. e, rima Pal. vargje aty në vënd Dhe u is kalifa të regon që po mund të kompozoj gjera muatje në vënd Dhe dhe qëve pak të Pal. Kjo është kjo shklipi E kemi? Right to anything? Thank you. I have to fill it. You got to fill it. Yeah. You got to fill it out, right? Well, right, you got to beat or something. What's that? Oh, well, yeah, well. Happy <laughs> <after> you ask. You should be going to ask. Bro, if you're going to ask. Funny. Funny you ask. Hello. Tania is out. Do you kind of me Adel? Na vanda, ga vandi. That speak Kannada. One up and let's get high. I'm trying to get fried, I, I brought some weed and you can smoke, you trying to get hot, I'm trying to toast, hit this weed once, don't you choke, oh, oh, oh, I got a grinder, I got a ball, I got some weed so let's make a song, I got so much as we all many long my bitch bed in my crust raw ah ah ah i be right i don't fear up i smoke deep all day long wake up to it go to sleep with that hmm. pack ah <laughs> <laughs> right, <wow>. okay ja nga vendi nga vendi uis kalifa okay tani do dgjojim big mistakes nately embrulia mish dan shur kjo është më shumë si the music is getting in clave yeah. vem naturally in brulia no, clave vem hello okay. there's no sign on the gauge and there's mud on your face don't you think it's time we reinvestigate the situation put some fruit on your plate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 In my head And my flowers are dead Can't figure out a way to rectify the situation Don't believe what you said You've forgotten how it started Close your eyes Close your eyes Think of all the bubbles of love we made Catch your salary invitation close the door as you leave Ra ra ra buri ri diam. Ora Zani, 7:49 minuta? 50 po shkon. Good morning. Good morning Jess. Good morning Mina. Venë venë. Mhm. Mirë, shumë mirë. Në <laughs> çvendje jemi tani? Ra ra ra tani jemi në Gjermani, ojta. For Marius. Tani jemi në Gjermani. Çka oh. ndodhur? Në German. Çka ndodhur? Në Gjermani, uh, një gabim nga ata që bën këso. <laughs> Vërtet? Po. Është një, e para lejomni le të ju prezentoj me këtë zotërin këtu Na jetë Pyriririm, të nëjërim Pyriririm i këtë Zotëria është Kryetar bashkia Por në Gjermani Sigurisht o, bërë, Edhe një Gjermania një, një. ka kryetar bashkia Edhe uh, Qëfar e, e ka ndodur këti E ka imrin Thomas Koppel Thomas Koppel është Nga Quickborn në Gjermani mm -hmm. dhe në Facebook për shkak të një debati që po bëhej. Nuk e di pse, po ska rëndsi. Ky ëm um, bën një print screen, e ke parasysh, ose një screenshot, siç e mm -hmm. thon tani, një, një fotografim të asaj që kishte hapur në kompjuter. Ëh, mm -hmm. uh, sepse po shikonte. Çfarë? Kushtetutën e Gjermanisë. Mm -hmm. Kushtetutën e Gjermanisë. Por Para se ta postonte, harroi që të bënte crop ato tabet e tjera uh, që kishte uh, hapur uh, ndërkohë uh, në faqet e tjera. Është kishte hapur tjetër. Kishte hapur uh, Po çu duket goxhapu? <laughs> kishte kish hapur kishte hapur katër faqe pornografike. Oh, oh my god. Ja. Aha. Ëh, bëdësimë. Do të shje fliu në fakt. Ëh, video porno me dënime, është një tjetër oh, bo, bo. punishment porn videos. Uh, uh. Një tjetër faqe lecën në German Slot Punished oh, bo, bo. <gjë> E tjerë, dhe më dhe një ka, ka qef me kamzhiqe E me gjëra këshu Gjëra tegra uh, dhe, dhe e ka, ka hedhur të në Facebook Duk e komentuar mbi kushtetutën në Gjërmanis Një njës dhe kam paga ka dhe Që është duke par Thomas Kopp? <gjë> që është kjo? Gjërmën këshu e gjërmën mm. është tu Por në um, mm. një një një një një një një një një një një një një një nj Ai ndilim para është është munduar që ta ta mohoj. Besoj se morrë masë ndëshkuese. Ja. Ndaj <laughs> këtij. Das ist klar. Për <laughs> 10 uh, shkollime me kamzik. <laughs> me duart të lidhura. Dhe, mm. dhe gojën me një topë, një topë i gojës, çaj. Ka emër ai top i gojës? Jo, kurse jepu dobne kaje. Po se disi sahemi dot. Pa 50 shades of gray ju e keni parë se kemi barmos, bën kështu tash. Ai, s'ka diës të kam lexuar. Ai ta ka parë 3 herë madje. Unë ju e keni lexuar. Ju e keni më anë në shpi. Po, 3 herë që e kam parë me kuzinjumi aty këajo. Nice. Ë, ai është ataftu tani. Në filmin fare, në filmin fare ky zotria, kryetari i bashkisë, zoti Koppel. Uhum. Uhum. Uhum. U mundua që ta, ta ma honte uh, Se kështë e shen kynë Kështë e thënë, fitim të thaj që nuk e... e Skrinshati nuk e kam bërë unë Ma kanë tërguar dhe, dhe unë t'hesh një punonjës ha, për, Pas taj atë punonjës të të eee Një sekund, një sekund... <gjusetajne>. Një qikë një sërë E të proja Pas taj e ndroj sërish dhe thënë se Kishtë e shen duke unë gjitur me të referik për të bërë ski mm. Kur t'i gjondë dhe dy burra Tipo flisnin për për këtë çka quhet BDSM-n, BDSM-n. Këta ata shohin. Ata shikojnë një herë çka është kjo BDSM-ja, se unë zivare nga këto gjëra tha. Edhe isha thjeshta duke duke duke partha se çfar çfarë është kjo. Okej, i gojë këto parë. Po këto tre herë i thanën. Po kjo punishment. Boarda <laughs> <Por>, <laughs> Por megjithat edhe njerëzit nuk e kanë besuar, komente shumë ta ka pasur në internet e siç thash ky uh, zoti Thomas Koppel është mm -hmm. kryetari i bashkisë në qytetin Quickborn edhe mm -hmm. njerëzit po sugjerojnë që emri i qytetit të ndryshohet të bëhet Quickporn <laughs> jo Quickborn, më oh, ngjitese. Si. Mir. Tiridirim Tarararam Tiridirim Shisha mësimi është <hysha> që <hysha> <hysha> Mos dëgjoni të tjerët shton. Mos, dë... po, bon. përqendroni te ato që doni vetë të shihni. Ase vetë po i dëgjuat <laughs> bëni sikur s'keni dëgjuar gjë. Warum nicht? Das ist klar. Das ist sehr gut. Ja. Unë kajdi gjermanisht, çuna goca, të tjerat që ti nuk i them dot. Mjaft di gjithsesi. Se i kamsuar nga filmat. Por mjaftas, është shumë shumë shum gjua e vështirë është. Mm. Prandaj mm. kur je në Gjermani duhet gjua e trupit. Në kemë është. Të më e zhveshtë. Punishment. Pa. Kështu. Krop, krop, krop. Mësonit të kropni. Lekcionë e kropimi. A si? një kusë bëndësi. Bëmë të unë një kështë. Oh, t'es gjithmonë një kujteshëm. Bëmë të të katër minutës. Tutorialë e kropimi. Kropimi. Kemi një pyëndia sot për ju mishdashur në kryubin e mëgjesit dhe pyëndia është. A në do të preferonit? M Mm, më mirë të jesh i pasur apo të jesh i famshëm, çan e thon Henri. Jonelda kur je shumë i pasur thot bëhesh egoist. Shumë ah. i famshëm bëhesh me depresion, nuk kontrollon dot ndjesitë të tua, mm -hmm. kushtojë më mirë të jesh i lumtur duke e thënë me plot gojën. Okej, okay, ja, Aldo Gini gjithashtu thot të jesh i lumtur, risida kanë shëtuar më mirë të jesh i suksesshëm. Pas suksesit vjen fama, pas famës vjen paraja. Oh. Mm -hmm. Fakt do thosh se pas suksesit do të vi paraja, në për fama le të vi ose le të mos vi. Suhaje rëndësishme, realisht nuk është, e vërtet. Mendoje sukses, po kanë okay, ke drejt. Prandaj jua kemi bër kështu. Mm -hmm. Nëse ju doni ta merrni pyetjen e ti ktheni të jepni një atë ngjyrimin tuaj, e nuancën tuaj, jeni shumë shumë të mirëpritur ta korrigjoni. Mm -hmm. Kur e kemi hedhur më mirë ti jehish i pasur apo ti jehish i famshëm, jemi të ndërgjegjshëm që pyetja ka nevojë për korrigjim. Po kjo është sfida për ju. Nëse shkëlzeni thos më mirë ti jehish i mendtur. Mm. Erioni thot më mirë ti jesh i lumtur. Kam marr shumë mesazhe që pranojmë më mirë ti jen të lumtur, duke devijuar nga pyetja. Loni pastaj thot kur je i famshëm je edhe i pasur. Mhm. Mm Ëh, uh, Albi ka shënuar thotë i pasur më mirë, sepse ti je i famshëm mund të jetë bukur për çako, por me kalimin e kohës vetëm hallesi i famës e madhe. Mm -hmm. Nuk ka privatësi, nuk mund ti jesh totalisht vetvetja. Se ke një imanjsh për të mbajtur, me shumë probabilitet do jesh tërko si mërzitur dhe gjithmon do të dali një tip pseudogazetari që do të meret me njyren e filxanit të në kafes. Nuk përshëndet do të komëshind, se do dali një tjetër pseudogazetar dhe do të nëziri lajmen në e radhës sot me këval për e trahton filanën filani dhe të kesh gruan më jo qelose në botot, dhe do të bësh boks kur të lezojnë se qëfar me ndon bota për burin e saj, lepa staj më Po e hasëm dhe një gazetarë që mbanë anën e homologu të ndë rival që edhe fëmijët ti kalonë në depresion a Homologu në të ndë rival dhe ishte fevziu për balën na kutimun se shfarë dhe më thënë Dhe një gazetarë që mbanë në... Ca gazetarë e kanë kan mësuar këshumë? E redioni për shumë dhe e... shënjesër qitje, ca portale dhe genim parë? Pa, po të gjithë tjen, bëhen, pa. her pasere Uh, Argentina ka shkruar thotë këto të dyja shkojnë paketo thotë po të jesh i pasur uh, dhe, je dhe i dhe i famshëm po të jesh i famshëm do jesh dhe i pasur se ndryshe sa ktheni rikokën e kemi fjalën për ne shqiptarët mm -hmm. Irresistible do vi tani në klubin e mëjesit mm -hmm. Yay pull out boys We're a bubble. Se vini në klubin e mqesit e në Vogue Miqtashur në Club FM në 104 Nga 1.990 Pak Hello, hello Si jeni sotë, shpesën t'jeni shumë mirë Atere Nga kam bërë një vrejtje, kam munguar në grama në klubin e mqesit Diri tani Por uh, Jaku është, kemi gati Një mënese vogël U morë me qëra tjere, ishim të zanë uh -huh. Dandaj, Po Jaku është ta në grama edhe për ti të sotë me Anagrama në klubin e miqesit. Anagrama për sot është Dukaj Tersi. Dukaj Tersi. Mm, mm, Imagjino një, njërin që që <gjus> e ka terës, e ka ambientin Dukaj, për shembull, ka Dukaj në Shqipëri. Mm. Tan. Dhe dhe ai është Ters. Ës Tersu shokut, sepse sa herë që është Dukaj, aty humbas i ndeshën për shembull. Mm. Abo bën presori provim. Os ndodhin gjëra të pakëndshme. Pa? Ne ja, oj, kemi edhe fiturën e Dukaj tersit. Ters. 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Atëherë, ora për çfarë luajm? Për një orë nga Premium Watches. Për një orë nga Premium Watches, miq dashur, një orë nga Miq Dan Tech Premium Watches për atë që na vjen i pari me përgjithësinë, saktë do të thëjë ri rendisni këto gërman në mënyrë që të formoni fjalën. E kam thënë nga fjalori juos shipper. Është ky kjo. Po po, sigurisht. Uhum. Është një fjall... kjo është një fjalë shipper. Nuk është fjalë ndërkombëtare që ka edhe versionin e saj në gjuhën tonë. Jo, është një fjalë që nuk e gjen asnjë gjuk në këtë formë. Është fjalë ship. D U K A Y T E R S, -S I. Dukaj Tersi. Dukaj, terësi. Nuk okay, e hukuraj, sajnë, e shumirë. Shetë që t'i t'shë më vërdet kjo anagrama. Dukaj, terësi. I mbjullë sytë, i hap prap, i zëvokloj, i zëbadoj, prap se qimë. I pizzëroj, i pizzëroj. Po, i pizzëroj. Së bërë. Dhe si gjendod, ha? Dukaj, terësi. Ashtë terës, ashtë terës për të sotë, nuk ka... Po. Duka i Tersi. Duka i Tersi. Okej? Okay? Në rregull. Ja kur të qëndë deri, nuk diç të them më, nuk. Ne më tani deri. Kështu që po marrim vesh nga këto momente që gjatë natës. Mos. Ka ndodhur më. Do të thënë, uluni, uluni, uluni. Ta merrni ulur këtu. Gjatë natës kanë vazhduar punimet tek parku Liçenit. Ah. Oh. Oh. Oh. Po, claro, në Dheshia, këtë ata punëtorë, po i gjen ata punëtorët. Punëtimira bëhen natën. Po. Doan kur shkojn ditën këta. Mirë, oltase, e thuam ironi ti, po fëmijët natën bëjmë shumë. Po, kjo është e vërtetë. Me shumicë. Gjërat e mira bëhen natën. Ëvërtet është kjo. Aha. Aha. S'mbahet më. Ti më jesh, më shërvën kur ke lindur ti. Natën. Isharorë të ditës apo natën? Natën e natës. Nën të darkës. Unë vet. Po. Kurse vajzën e bëra Natë, jo, jo, jo Në 3 e 20 3 e 20 të më gjesim Të më gjesim wow. Po, natë praktisht Kësikur e ke përë në pub <laughs> Jo, jo, të spitali go, amerikanë përë Natë ko vetëm spitali amerikanë dhe pubet ishë në <laughs> apur Edhe mësë gjoda spitalin amerikanë tër. Se në pub thash Hygjena mungon Vetëm <laughs> për hygjena në ishte Doktori nuk ishte atje Po, birë, ka në spitalin amerikanë? Uh, Temra, ka? Uh, e, uh, a, po, a, kishte, kishte, kishte, kishte. <laughs> Nese, oke okay. Um, atë e kemi në zonën e pergjum për sot. Faleminderit Olta. Olta. Spitali Amerikan falënderon për përmendjen. Edhe unë e falenderoj shumë. Alo. Alo. Albdra? Alo. Faleminderit. Vazhdo, vazhdo aty. Tani serio është marrë nga terreni, kështu që kujdes se ka çik papastërtira. Po, me papastërtira. Si janë si Spitali Amerikan këto? Ku gjeni as absolute. Ku e ke gjetur këto në papë e ke marrë këto? Po nuk ka. Nuk e them ku e mora. Okej. Do e kuptonim vetë. Le të dëgjojmë. Okej. Do tjetë një park ku nuk ka asni interes privat, ku nuk ka asni lokal Do tjetë një vënd ku fmijet me prindrit e tyre, me gjyshët dhe tyre mundin dhe të lojnë E të gjohat pra? është një park ku s'ka asni interes privat Asni lokal Asni lokal privat Asni, asni kafene private Asni kafene private Asni, kafene private, asni, asni, private, asni hotel privat Asni vënd ku <laughs> gjyshërit me fmijet e tyre dhe tjere, prindrit tjere. me gjyshërit e tyre <laughs> si, do t'vin dhe t'lojnë Do t'vin dhe do lozim Oke, okay, kujtës edhe njër tjetër, digohenja një Kujtës kush, kush është ky personajsh miqdashur? Do tjetë një parë ku nuk ka hasni interes privat Ku nuk ka hasni lokal Do tjetë një vënd ku Fmiët me prindre t'lyre, me gjyshët dhe t'lyre Mund vin dhe t'lojnë Mund vin, po Dhe nuk do pagojnë Po, është falas. Ky personazh unë unë e njoha se kush është. Unë them me shojm rrugës te. Ka ndryshë tjetër kur thotë, edhe nuk thotë paguaj, po thotë pagoj. Pagoj. Po, no. dhe nuk dhe do të pagojë asaj. Unë do pagoj, po. Jo, unë do paguaj. Nëse. Ehm, um, i gugjo. Nëser më çera fjala. Po. Si në këtë orë, eksaktësisht tani, Ta. në 8:00 çerek, do kemi këtu dy njerëz tilde do debatojn mbi këtë këndin e lojrave në mm -hmm. në parkun e liçenit, parkun e mesit. Nesër, nesër. Nesër. Çka okay. e ka madh? Do jetë do jetë po, do kemi japim 30 minuta. Ëh. Mm -hmm. Njëri që është kundër, njëri është pro. Ëh. Mm -hmm. uh, Unë dhe njëri do vendosim i këtu, jeri. Dakor. Dhe do i lëm vendet ona në mënyrë që të jenë përball. Ëh. Që të bëjmë të paktën një debat civil ku mund të dëgjohesh me argumenta. Ëh uh, nuk do i lëm tolerasin si të A mundat t'im kusht do tjetë për balë pa njëri tjetërit? Surprise Pa tjetër Apo surprise Nga adhën e pro këndit të lojrave brenda parkut mm -hmm. uh -huh. Genci Kojdejli Tam Drejtori projekteve në bashkinë e tiranës mm -hmm. Shumë pro pa. Të gjitha të bashkinë e tiranës janë shumë pro Këtë duke të uh, ja. qartë Më bërë mirë të më dhe në që kanë të njëtën bindje Dhe në të kundërt të gencit është Armand Salabanda okay. Okay. Fotograf Këtë duke të qartë Nëse Mandi, gjithmonë eh, ja eh, Tilla Mandi, Mandi ka mbaruar për eh, diplomaci, ato eh, çfarë është këto, këto mardhënie ndërkombëtare etj etj. Mm -hmm. Por që njësi fotografi i shumë nude over fantastike, të cilat e kemi zili dhe tepëmt e parkut, apo jo. Dhe dhe vrapues, dhe Mandi është mm -hmm. vrapues, vrapuesi parkut, kështu që. që, që. Kështu okay. që, që do kemi agjencin uh, Vetman Mandi, janë okay. janë jan, kritikisht në pozicione dryshme, në të ndryshme për sa i përket kandidit Loran. Vetëm Farë Mandi besoj ka thënë dhe shkrep edhe një fotogencit, por por jo nga ato tipike. Shumë nga fotot, shumë nga fotot do jaпис Mandin këtu momenti. <gjitik>, pra do kemi Gencin, si Gencin Pro, do kemi Mandin, kundër Olta Reka, gjithashtu kundër e gjithë. Unë kundër e kam thënë, janë kundër atij që e lenë. Faleminderit. Alti Thula gjithashtu. Po shikoj, ja, shikaj një gjë, ka një gjë. Ja, ja. Ka një gjë. Mirëmëngjes, jam kundër kandidat aty. Jam kundër kandidat aty. Po, po, te liçeni. Le tani nuk jam um, uh. kim të, dishash më keqja. Më keqja është që që vim këthamë me domandë me me prase me me kështu dhe dhe domethënë kthehet një lëmsh. Është edhe kjo, sfruzim i politik e një pakënajësi qytetare etj etj, pastaj i bën gjërat për një lëmsh aq i madh. Sa, nejse. Por ne, si ne, ne, ne nuk do të ndërhyjmë. Absolutely. Ja. Opinioni ju ndonëse unë kam shprehur, ju e keni dëgjuar, kështu që, që uh, por ajo do të jetë një, një një debat midis Gencsit dhe dhe Mandit. Nuk, okay. nuk do, dhe, nuk do himneve, në këtë se pastaj çupa, domë Gencsin përpara. Moje nuk më rrihet nesër s'po vija. Gencsi thotë bring it on, Eti, se dhe, e dishetë ta. Që është sa më shumë që ashtu as më mm -hmm. situash. Uh, kam edhe miq. As më fort në bushet mëndja, po. E kam edhe miq, nuk di si ta kundërshtim. Të dy i kemi miq, të dy janë miq të programit me qira fjala. Jo, e kuptova shumë mirë, po. Atere, dukaj tersi, është anagrama për sot Ajde bat, uh, man sallaband dhe agenskojteli, nesër Nesër uh, Dukaj tersi, kujdes 069 207 222 22, 069 207 222 22 Oke? Okay? Dekord okay. Ikim tani? Ikim Kemi një të brejë shumë të shkurë të mishdashur Këthejemi me muzik nga City and Color Muzik the morning club on radio club fm 100.4 enjoy it people muzikinë ardhur në klubin e mëngjesit miq dashurë përshëndesim çdo gjithë vetë 23 minuta kanë këto momente e unë dua të mirpres në studio Lutiana Konomin e është drejtore marketingut tek Tirana Bank por uh, arsyeja pse ka ardhur këtu nuk është që të drejtoj marketingun Mirëmjes, mjë lutjam. Mirëmjes. Mirëserveta. Mjë mjësir. mjësir. Por Mjësirta. për të folur për një mundësi, ë, uh, që u jepet edhe atyre që na dëgjojnë për të ndihmuar, ë, për të bërë diçka të mirë. Më treqon pak se çfarë është kjo nismë që ju keni marr, ë, uh, me pak fjalë në mënyrë që edhe edhe dëgjuesit mund të mësojnë se si ata mund të përfshihen, ndoshta. Po. Unë jam këtu gjithmonë për projektet e përgjegjësisë sociale të Tirana mm -hmm. Bank dhe projekti i radhës është ne kemi quajtur varfëria nuk njeh mosh. Gjithnjë më shumë po dëgjojmë projekte për të ndihmuar shtresat e varfë, po vërtet, vërtet që sa më shumë projektet janë, aq më mirë është dhe vërtet që nuk paska fund, uh, le të themi, shtresat në nevojë mm. dhe a, gjithë pjesët e popullsisë të cilat nuk mjaftohen kurrë me gjithë këto projekte që mund të bëhen. Tirana Bank vepron gjatë gjithë vitit. Nuk është sepse kryesisht kemi vënë re që projektet janë gjithmonë akumuluar në fund të vitit, aty dëgjon shumë, shumë, shumë shumë. Maratona, e, maratona. maratona. <laughs> si lindi ky projekt është që mm -hmm. duke pasur e, parasysh faktin që në fund vitit ngarkesa është shumë e madhe, projekte bëhen, por nuk arrin të ndihmon të gjithë shtresat, atëher tham pse mos ta shtrim gjatë gjithë vitit? Mm -hmm. Pse mos bëm projekte të ndryshme, qoftë ky janar i shkurt, qoftë ky dhjetor. Dhe këtë radh në në një bisedë me mikeshen time Julia Sinani, e cila është e Fondacionit Njerëz Dide, mm -hmm. më thotë që në një pjesë të Beratit, në sinj të Beratit, janë disa fshatra që mbulon kjo zonë. Julia është nga ajo, nga ajo zonë me jo origjinë, zon, po. Pikurisht, e lidh mm -hmm. ndoshta origjinën e saj dhe thotë që janë fëmijët që shkojnë në shkollë në gjendje shumë të keqe, me të ardhurat shumë shumë shumë të vogla dhe jetojnë në një varfëri ekstreme. Atëherë pse mos i ndihmojmë këta fëmijë? uh nuk është se në historikun e tyre ka pasur le të themi projekte që janë bërë eksaktësisht në ndihmë të këtyre fëmijëve. No. Atë zonë. Ather, Tirana Bank për kujdeset, të për kujdeset gjatë gjithë vitit dhe ne kemi një llogari të cilën punoniset e mbushin. Vërtet, domethën llogaria është e brendshme dhe, dhe vet punonësit her pas here fusin të një shum të caktuar sa uhum. atyre u linë dëshira për stresat në nevojë. Dhe thash, pikërisht këtë llogari, këtë radh e kemi të dedikuar për fëmijët e zonës si në Berat. Kur do ta <coughs> kur do ta, si thua, aplikoni këtë dimën? Si do e çoni dhe kur do e çoni? Nuk është vetëm tek llogaria, sepse unë fillova me llogarinë që është brenda nesh e cila është. Pra kjo është një llogari e brendshme. Është brendshme. A mundet njerëzit që na dëgjojnë të, të kontribuojnë? Njerëzit që dëgjojnë mund të, të kontribuojnë, por dua të theksej faktin që llogaria është e përhershme në Tirana Bank për punonësit e Tirana Bank që ndihmojnë shtresa të nevojshme. Njerëzit mund të vijnë të ndihmojnë me rroba, të cilat uh -huh. ata nuk nuk u duhan uh -huh. më. Fëmijët rriten, rrobat vërtet çohen diku ku mund vlejnë dhe në këtë rast vlejnë shumë për këta fëmijë. Mund të sjellin lodra, mund të sjellin libra që nuk u duhen. Është shumë ngjashme me uh, projektin që ju bëni uh -huh. në Dhjetor, uh -huh. i cili është shumë i bukur. Un kam qenë pjesë e këtij projekti. Këtë radhë është ja është asaj uh, periudhës së fundvitit është një periudhë e zakonshme por ama dimër vërtet dimri nuk kam baruar, po ka mbaruar dhe këta fëmijë kanë kem biktinë që si përdorin më për shemb. Eksakt dhe për bair. Pra ne kemi bër thirrje brenda bankës, por kjo tashmë është shtrirë edhe jashtë dhe këtu jemi për të thirrur të mm. gjithë njerëzit që mund pastrojn dolapët në këtë moment. Mm -hmm. Për gjithë njerëzit që dinë se këta fëmijë vërtet kanë nevojë dhe ndihë është mirë kërë bënë mirë, ndihë është mirë kërë dhuron dhe qka dhe kërë endimon dhe kërë që të ndihë të më mirë, sidomos kërë është në varfëri ekstrema. Dhe unë u bëjthirje të gjithë dhe. A ta mund vinit te Tirana Bank te drejtoria, por mm -hmm. mund te vinde ne qendren qe që ne kemi von disponcion. Ne Tirana Këtër Bank të drejtoria es në... tek hyrja e gardes publikes. Tek hyrja e gardes mund ta koin. Es deka me madhe kam punon ne qendror. Direktorit e marketingut mund ta koin aty, okay. por kemi edhe qendren tek njerëz ve ide, organizata njerëz ve ide es vone disponcion. Mm -hmm. Ka le te themi ndergjejsuar me shum shoqerin civile është lidhur me shkollën e Ajfrashërit, disa nxënës atje janë bërë gjithashtu vullnetar në këtë kaos dhe kaosa nuk është se do zgjasë shumë ne këtë të shtun Do marrim të gjitha ndihmat e akumuluara dhe do shkojmë në Sin të Beratit, aty në bashkëpunim me shkollën e mesme të kësaj zone, mm -hmm. do thrasim të gjithë fëmijët dhe do t'u shpërndajmë dhuratat. Do t'i bëjmë ata një ditë ndryshe nga e zakonshmja, do t'i bëjmë ata me të lumtur me çfarë do të gjë që na do të dhurojmë. Atëherë edhe një herë, çfarë mund të sjellin njerëzit në terma të, të... veshja, mm -hmm. ushqime, lodra, libra? Nëse do të dekë që ka Tirana Bank. Mir prisin dekë ndryshmën në qytet? Në fakt dekët nuk i kemi përfshirë. Në këtë mm. pjesë jemi te drejtoria, jemi dekë uh, organizata njerëz zë ide. Këto dy pika. Njerëz zë ide është pranë librit universitari. Okej. Okay. Por kemi një numër celular në dispozicion, jemi në Facebook, jemi mund të kontaktojnë në çfarëdo mënyre mm -hmm. dhe nëse dëshirojnë njerëzit mund të sjellin këtu. Atyre, më uh, që kam këtu, po lexoj. Njerëz zë ide që ndodhet në rrugën Abdyl Frashi pranë librit universitari, siç sapo the. Uh, në gjithur me Butterfly, për më thonë, uh, nëmër kontakti është 069-67-02-885. 069-67-02-885. Varfëria ja, nuk një mosh, është edhe moda e që u kene po, një mosh. Ja po, motuja ekseratës varfëria nuk një mosh. Për mund të gjenë në Facebook, mund të kontaktojnë në mënyra në ndryshme. Për uh, mund të gjenë në Facebook, mund të kontaktojnë në mënyra në ndryshme dhe para mund të sillim para te kjo apo kjo kjo llogaria është e brendshme e brendshme llogaria mund të aksesohet mm -hmm. nga të, të tjerë që janë jashtë banke edhe nëse nëse vin të interesuar por ajo që dua të theksoj është fakti që Tirana Bank për kujdeset mm -hmm. dhe kjo kjo llogari është aty prej kohësh dhe vërtet mm -hmm. në në çdo kohë njerëzit gjithë punonjësit të Tirana Bank hedhin aty për shembull një ka projektet shumë interesante ka qenë në fund vitit ne shkuam tek spitali pediatrik ku pa po thuajse të gjithë punonësit hodhën lek në këtë llogari dhe organizuan një festë shumë të bukur për fund vitin tek spitali pediatrik i Fushës. Më vjen shumë mirë që u bënë gjërat më ndaj që e keni gjithmonë ndërmend edhe mm. për ndihmëshmërinë sociale që ti kam përgjithmén është edhe pak personale ëh <gjës> se në fund fare ju te Tirana Bank njerëz jeni. Ne jemi njerëz, por është një korporat me përgjegjësi korporative, do të ndikojmë në shoqëri dhe për momentin është pjesa që vërtet staffi Tirana Bank uh, ka dëshirë të madhe të kontribuojë dhe sidomos për shtresat në nevojë. Faleminderit. Që të shtunën, pra. Po, këtë të shtunën ne shkojmë në Berat. Në kosa, të shtunën të shtunën deri të shtunën keni keni sot është e mërkurë, e entja edhe e premtja. Jan dit kur ju mund të shkonin në në degën qendrore të Tirana Bank pran Guardës, Republikës dhe Hyrja e Guardës, e gjeni shumë kollaj gjithë ditën. Apo tek tek njerëz e ide, që është pranë librit universitar. Ky është numri 0696702385 për të cilë rroba, ushqime, ë pra, sende legi, që, që mund të shërbejnë eh uh, fëmijëve në në varfëri në sin të Beratit kësaj rrade. Mm -hmm. Mund të bëj një thirrje të fundit për të cilën çdo që po. dëshiroon, ndoshta jo me ndihmë, por ti të pismarës mm -hmm. në një aktivitet të tillë social mund të na bashkohet të shtuna. Okej, okay. e gjakur do jepni, apo e kemi her... nga statori. Er diete. Kemi ta. Po. Kthehemi pas pak gjënë me gjithë. Faleminderit shumë. Lutian Konon me dashur, është drejtore e marketingut tek Tirana Bank. Um Chandelier, vjen tani, nga sija, ora është 8 e 31 minuta. Dukaj tërsi ishte anagrama për ditë në sotë në një dashurë këtë në krymën e mqesit Dhe kam për shtypjen se Kemi një fiturajt Kujdestari Kujdestari Këtën Alisa e para 710 në barënumëri fiton orën nga primim uaqës Bravo, bravo, bravo Alisa Bravo Alisa Dukaj tërsi ishte kujdestari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 fair mint minti ke shumë siklet mm, mm. mira deri më pas do bëm një quiz me seri sot dhe quizi ka si tematik mint të famshëm oh, oh. no oh yeah <laughs> na quizin ton meseri, oldes, famshon, me seri për inatin e oltës mint of fame shun fillojmë me pyetjen numer 1 rrafsh mm -hmm. miki mouse are you in the mint of fame on both nga Disney ka si partnere si të jetës Këto Miushe. Dakor. Si quhet? 069 207222 dërgon mesazhet tuaja. Mickey Mouse Prak kush është gjysma më e mirë e, e Mickey Mouse-it? Dakor. Mhm. Mm Miushi Mickey mm -hmm. e njeh si Topolino në cafë shatra. <laughs> tiriri tiriri tiriri tiriri <laughs> Okë. Okay. Le të go. Mickey okay. Mouse. Mm -hmm. Ai është shumë i bukur, kjo që un atë e dua. Atë e doti po. Po këto të... po këto këto kanaleve. Ja po po po po. Çe në Mouse. Ah. Ja, më vjen. Kjo është, kështu që shkruan ja the 069, 069 20 mm -hmm. 70 222 06 dhe 920 70 222. Do të kemi bërë një pyetje. Më mirë të jesh i pasur apo të jesh i famshëm? Mm -hmm. Uh, Orta ka dhe ca mesaje që i ledzon për vete, e s'na i thot fae Jo, këtu nuk kam për, të, për, teme për teme nuk kam se Për teme në di, por, uh, për uh, qar mesaje shke tjera, ke mesaje tjera Dhe na thot pasaj kur ikim shpi Dhe uh, <laughs> këshmi të... një mesaje, në shkuon të njëri, këshmi në thosht të njëri të let... Oh, të lutam, koli, koli, thot Shëndetje klubit po mereni vetë me parkun dhe nuk thoni asgjë në lidhje me djetë fishimin e taksave të biznesit të voglë Nuk thoni asgjë se ne urrejnë biznesin e E dhe të mes, miks, uh, dhe mos, qipa... me duan vete më bizneset më dhaja Korporata! Uh. Po ato po falimentojnë Ja, me thëmë drejtën koli, uh, për të mos bërshaka Unë nuk, nuk, nuk marrë vesh shumë nga, nga qështet e takës, e di që janë që janë vritur taksa Dhe një dit në takoj një qunë, uh, ose më shakt, futa unë dhe eduqani, në eduqan sporti uh, Dikua ndhe nga komuna dhe dhe ai lë përjashta disa disa vegla në mënyrë që dallohen që do të thonë sa bicikleta nga këto. Okej. E kupton të qenë për shërbimin. Po që të identifikohet. Edhe më thënë që është ajo kishte shkuar nga nga 2000 lekë metra katror pagesë për për zonën e sa hapësirë është atje. Dhe diçka tek 15000 lekë Edhe diçka ndryshuar tani nuk Zatani i dimi lerat 200 fish jo ja, jo ja. 200 fish 7 fish 700 puna është që ne nuk marrim vesh shumë nga kto por kemi dëgjuar shumë këtë shprehje do ulën taksat do ulën taksat do ulën taksat gjatë fushatës këtu na kanë ngelur ne që anulur themi taksat edhe më simetepr çështja është ato tashon kur falim mendojnë që gjithë kta basta e kuptojmë që që taksat do të anulohen por uh, nuk e di nuk e di kan ka programe, ka programe që janë më specializuara për ekonomin, taksat, etj, etj, etj. Nuk e prandaj nuk e kemi përmendur jo se kemi ne ndonjë kundra përmendjes. Se... Këshna vjen, po nuk nuk i dim saktë ato mm -hmm. termat. Ka pasur edik, ka pasur një kështu një protest. Një protest mm -hmm. për çështjen e biznesit, domosdoshmë. Po, i vërtet. Tek tek bashkia. Kështu. Mm -hmm. Po. Sa kam ndenë na, na jep më pak informacion. Sa ka shkuar për shume? Çfarë është rritur? E di që ka një taks për arsimin. Problemi i taksës për arsimin, se është bër, është bër kështu tani, do të thonë që paguan bizneset duke deri në 40 mijë lekë, diçka e tillë, është quhet taksa arsimi, kjo është taksë re, që s'ka qenë mm -hmm. përpara. Ëh. Por është jashtë që dikush për shemb, mos kët fare fëmin në shkoll. pse duhet të paguaj ai? Po, ose bëjmë net paguajse, arsimi është një mirë shoqërore. Tash i e kupton? Ar, nga arsimi përfitojnë gjithë në fund fare, që ke një një shqoqërim më të arsimuar e tjere tjere Dhe ne kemi mm. shumë të pa arsimuar në terma reference shqoqërim Përshindja e këtyre njëzime shkollë të lartë në Shqipëri e shumë e ullë të kë arsim me rajonin Me Europën asë mm. diskutohet të pare pas taj Por jashtë për shumë që se ti pagua një taks për arsimin Ajo shkon në lagjen ku ti Në unë paguaj, për paguaj për shkollën ku shkon në në terma gjeografik. Aty ku ti jeton. Aty ku ti jeton. Po paguan më shumë, nëse ke shërbime më të mira, etj, etj, etj. Po kjo është kam shëmuar, është një taksë batanie, do të thënë që mbulon gjithë një soi. Në... Vetimund ta kesh shkollën ku çon fëmijën tënd, skandal, e pra paguan një soi. Kjo është Ky është problemi mendoj unë. Okej, nëse sik takt duhet bëhen ndryshime në momentin që ti vendos po, uh -huh. uh -huh. të takti. Duhet ishte po. Gjeografikisht e kontrolluar. Ëh. Që njësija 5 për shembon e ka kaç taktë në Arsimor, ama shkollat e njësisë 5 janë modele. Që mos i çojmë në shkolla private, çojmë fëmijët në shkolla publike. Është e vërtetë. Ne sa paguajmë edhe taks, unë do të preferoja që të mos paguaja prap për. Se tani është ajo pyetja tjetër, ti ke një, një grup shumë të madh njerëzish që i çojnë njerëzit uh, fëmijët e tyre në shkolla private. E paguajnë muaj për muaj, mm -hmm. nga 200, nga 300, nga 400000 lekë, transportin, ne këto gjëra të tjera. Pastaj ta paguajnë edhe një taksë për arsimin mbi këtë. Domethënë, aty u shkon, shkon pak si shumë. Nuk shkon shumë. Po 3500 biznesi dhe 1800 familjet për arsimin në atë hotel. Po. 3500. 3500 lekë, po. po 1800 për familje për arsimin. Kjo është në vit? Po. Në vit. Besoj se di. Për mirëm, nuk me ndoj që është vetëm kjo taksa Ne se kemi den qa është shritu Për ku e paguan familje këta? Të uj, të energi elektrikë? Për ku do jetë një vënd? Dë dali kështë se surprizë Dukë se e si jetë vetë Qekë shumë më lau, qekë shumë Unë s'kam qenë të kjo Të kjo dëgjesë publike për këtë taksë Se kam gritë dorëm për këtë Po të një Po të një Të dhe lo, me, ah, se, se të si të them. Dhe më më më ma thojnë, ma, ma thua mirë se ja ja shtrojm ja shtrojm, s'kemur ta lën gencin më dal. Nesër po. E bën 28 herë <laughs> se kemi shumë për ta. Dhe dhe ndajmëron në shpiqë do vonohej. <laughs> <laughs> Fem paswagë lumniers tani me stubborn love në klubin e Mqjesit. Ora është 8:42 minuta. Kush është gjysma më e mirë Mikit? Ishte pyetja për ju nga Mint e famshëm miq dashur. Meqolta tha Se kam shumë i nat mint. E gjithë misioni tani e mbravo vet me mint. Love FM. Love. Yeah, Lily. Julia Steel and She. I beg you from my knees. Make you think you need it this time of terror holding you the one you can't repair but i still love her i don't really care when we were young oh, oh, oh we did enough when it got cold në ndëtet e 53 minuta jemi me Klubin e Mëxjesit në Club BeFem 104 në ekranin e Club TV-s ne ju urem një ditë sa më të bukur të të mbarë mirë ngjës Altin mirë ngjës Holta mirë ngjësini mirë ngjës Blendi nga makina drugo kemi fitues për zon Holta Po. Mini, Mini, Mini dhe Mini më ka thënë Wilsoni 963. Mini, Mini apo Mini Mini. Mini pra mi, Mini pra. Wilsonin pra. <laughs> do ta çojm tek Magic Four në fundjavë. Dhe gëndon Ponin këtë fundjavë, mos gaboj? Bravo. Saktë, pra, në lidhje me zërin e personazhit, e dëgjojmë edhe një herë apo kemi e kanë përgjishet. gjetur ieri, oh, Arbur oh, Mazniku. Bravo. Eksaktë, po. Edhe ja, play. Por ditë një parë ku nuk ka asnjë interes privat, ku nuk ka asnjë lokal, do të jetë një vend ku eh hmet me prinditë e tyre me gjyshet e gjyshet mund vinë dhe të luajn. Kyçja na lini Rehad mos protestoni se na vdish. <laughs> Kush e ka gjetur Olta? Atëre ka gjetur Claudiani i Paris 374 me numerin fiton një dhuratë në Electronic Line. Bravo Claudiani. Fituesi i tjerë skemi i kemi dhënë gjet. Okej. Jeni gati për një show radio. Unë dhe Olta kemi menduar një fjalë, uh, Lori edhe Altini do të mundohen të gjejnë se cilën fjalë kemi menduar ne. Gati Kushe Lori. Duhet të pyet Lori, jo Laura. Ai gati. Prandaj po, po e pyës dawn. Gati. Dori nuk dëgjohesh. Problem Lori, s'e dëgjon shumë shpejt. <laughs> Sa Sh radio. Loja që vendos dëm të kundër vajzave në kërkim të një fiale të vetme. Mm, mm, mm, mm. Atëherë, i jep i Altin me vëtyn e parë. Lori. Ëh, uh, uh, okay, uh, bravo Lori. Uh, bravo. Uh, uh, uh, Ëh, uh. fillon me ë uh, fjalë jo. Me ë uh, nuk, nuk fillon me ë. Uh. Është <laughs> send. Jo. Ja. Është diçka që hahet ja, në ushqim. Ja, ja. ja, është një virtyt, domethënë një mendim. No, jo. Ja, lori, lori Artin Lore është koncept. Jo. Ja. Ja. Altini mos mos u hutaj jetë rrugës. <laughs> Jep Altin. Është Si <mos> ka, është... <laughs> sa do ta marrësh me të mira Olden, Olta nuk bie pre e kësaj loje, kështu që. On sta them Altin. Po ta tha Jeri. Është është një veprim, është një veprim i Jeri po, që mund ta bëjë njeriu? Veprim. Po, e bën njeriu jo, po. Është është i mirë si veprim? Është po. Bëhet për mirë. Ka disa raste, por zakonisht për mirë bëhet, po. Po, është është është. Është është. Do guxim si veprim apo është? Po, shumë. <laughs> <gjithi> Do guxim se si po. Po, un nuk e bëj dot një gjë të tillë. Jo të gjithë mund ta bëjnë. Ëh. Mm -hmm. Bëhet deri me dikë tjetër apo bëhet vetëm? Ja, bën diku tjetër. Atëre ja punë ja, maskullin e femrën. Është jo, është jo ka lidhje. Nuk ka lidhje dhëmë dhë. ja, kjo. Ja bën e bën e haj, bën hajduta zakonisht? Po. Fillon me v. Dhe jo. Dhe hajduta mund ta bëjnë në një far mënyrë. Po. Ose ato sota. Thjesht pa e përqendroj. H. E peltin, e humbi farafillin ë uh, tani mund të jenë një grup njerëzish që e bëjnë këtë gjë. Ëh, mm -hmm. me sa di unieri nuk ka një të tillë. Aha. Ëh, në realitet jo. Ëh, unë kam një, tjil, një, tjil. Kam një? një dhe prim të tillë. Kam ieri? Një veprim të tillë? Një gjë të tillë unë kam? Po, të gjithë kanë bërë. Ma kanë bërë një të tillë më okay. sakt. Ta nuk, nuk është vetë ty, është askush i tjerë. Ma kanë bërë, ta ka vënë flakën. Ka ka bërë, ose ta ka bërë dikush apo ta ka bërë një grup njerëzish? Ëh, dikush në veçantë i i ndihmuar nga disa të tjerë. Po. Atëherë fillon me Atëherë bie një lloj N-je, ja, një lloj Ja, çfarë është ndihma, -dih, çfarë është poja? Ndihmë. Ndihmë, jo, ja, jo. Ja. Ja. Po mirë, shikoj, ë uh, kur thuan ndihmë, jafë. Je je prandaj ato ujëra, po themi. Ësht diçka më specifike antini? Së kaç. Po, diçka më specifike. Po. Që mund ta bëjnë, mund ta bëjnë një ose më shumë veta unë është kryesorja Altim, të tjerë ndihmës. Si ka edhe uh, profesi, atëre, ka të bëjë me profesione kjo gjë, uh përgjithsisht. -huh. Dhe jo vetëm me një profesion, por edhe me profesion tjetër që nuk kanë lidhje me njëri-tjetrin. E dori e ka humbur altini e ka humbur. Pra kuptohet qartë që nëse nuk luan blendi në Radio Altini është ia fyja është. Tani nuk kemi kohë, un po ju jap një ndim. Policat mund ta bëjnë një gjë të tillë, mjekët mund ta bëjnë mm -hmm. një gjë të tillë. Është një lloj Oje, Iri. Bravo, bravo, bravo, duhet ta shindimovë Iri, të lumt. <laughs> <jeri>, S'kishim <laughs> ka. Ti Lori e ke gjetur apo? E ke gjetur? Po, a, po a, por, e gjetur. Okej. Okej. Ju keni çuna? Një të tillë? Jo, un skam. Un kam olta po jo të dukshme, siç mund të. I ka edhe gjuraj që qo... Të jeri ku e ka bërë? Po, bravo E fytje E fyt? Po E <laughs> jeri pas ka bërë gjakshu Po ti lori, ke në një të tiju ti lori? Jo, ja, jo ja. Kërët i ke Mirë 06, 29, 27, 22, 22 Dërgojnë me sa gjëtuaja paruar pa, bu, Po pas ka dhe lori Kue ka dhe lori? Ete mi e këram duket Te gry ka dhe, dhe lori Vetëm unë e pas kam në bërë kaltin Unë kam një po se kam do Ha ha ha ha vajë sekret pra fillon me my... o oh? shumë e thjeshtë tani I'm trying to run in the dark Money couldn't even still destroy what we needed cuz we're addicted to bleeding hearts Got me fighting me, nothing seemed cool What's heaven pain off the walls Nights are made of made up kissing me go On the edge of emotion I see that look in your eyes Heartbeats get in the way back to the dark I'm trying to clean up the mess girl i don't know where to start burn the season of the lovely needin a fire to burn in our highs got me fightin' makein' nothing sacred cool. we're tearing through off the old nights are made and makeup, it's on the edge of emotion, oh yeah. Më gjësit, ollë tërë Ku jem o? Në pusë Në punë Në pusë Në pusë Po pus. të zoha të i më redilë O blindi Haa A mund të i themi në mirë se kene ardhur në klubin më gjësit? Pa e thash me mirë kene ardhur në klubin më gjësit Po përse të thua është i dua të athe munë Thua jo A mund të thua është i më frirë e gjëti Po përse si të gjohat këj blindi të një Po përse si të gjohat këj blindi të një Ala met bazë dukesh nga larg. <gjën> Jepi Oltë, un po bër si ti thuash mirë se ardhur. Ah, mirë se keni ardhur në klubin e mëjtesit me mua Oltën, Jerin, Ardinin, mjës. Lorin mjësër, dhe Blentin nga telefoni. Mirë mëjesin. Pa, ej, po fillojmë si charadin pa mua morë. Po pse? Po un po pritesh thash do bëjmë charadio e kështu direkt. Po keni edhe a... Lorin, dhe sam të pushtinim Lorin sot në charadio. Ja mirë, mirë, shumë mirë po të japësh fit Lorin, po Lori s'ka bër operacion. Ka bër, ka, ka bër. Është në kryq ja, që ka ka bër edhe Lori. Është në kryq, po. Po. Lori ka bër operacion në kryq. Si jeri? Edhe ai. Në kryq. Ku i ka bër jeri? Kam hequr bajamet në kryq, e kam okay, hequr. Po, në irritacion, pse këtë ja, operacionin çfarë bën këtu? Kurse un bëra operacion një një, ishte pa cikletshum. Dgjoj altin dgjoj. Ah, altin. Një lloj zmadhimi po sot them dot. Një lloj. Përshëndet Lori, fjalë vërtet si ka mundësi që të shtivën atje. A tinë të sakë bërtis, mavim. Jo zvoglim. Ja zvoglim. A tek më bërtis mavim. Po ti ble ndi ke bër operacion apo jo? Po sigurisht, sigurisht. Po ti ku e ke bër? Po ti ku e ke? Ë zvoglinde un. Kam bër unë kam në kambë, në kambë. Ë oljai ka në bark. Po. Domethënë në bark. Ku lindi? Ideali ndi me operacion. A ti po shkruaj për detaje? Shumë mirë. Aty ma bën. Jo, i them, i them me çepje. Po? Mm. Shumir, ose me Trafiale sakt... Ollë të kushtë ka gjetur? Ti e gjetë e blendi? Unë me tëndë të drejtën uh, e utrasha i qikës edhe... De... Po përja po një telefonatë. Po se ishe isënë, ishe isënë. Aha, oke, okay, oke, okay. e ka gjetur e... Olljana e para, 5, 8, 7, i mbaronumri fito një lullën nga bota e lullëve. Bravo, bravo, okay. bravo. Shumir, atëre, na kanë gjetur minin, po e tham? Po, po e tham, po e tham, po. Po, po e tham, po. A, a, le të bëj një pyetje tjetër me minj të uh, famshëm. O oh, Blendi. Po. Uh, un thash meqë ti i ke un shpëtova nga kuicet me minj, po nuk do të shpërfaso. Kjo është e sigurt. Jepi e vë. A, a. Pam. Plus mi nga një film Vizat i Mor. Mhm. Uh -huh. Ës pasuesi spiritual i shefit August... Aja, uh, rohëm bie mështë Lëtë <laughs> alë me August, më ndojëm Po, ja një sekundë se da gjitë, da gjitë Okej okay. um, Ke, Keko? Mos hap, mos hap, mos hap, mos hap, mos hap, mos... August Gusto Aha, August okay. Gusto August Gusto Po, kë mi Nga një finjë gjithatimor është pasuës i shpirëtëror I shefit August Gusto Okay, okay. Film uh, shumë i famshëm, shumë i bugur Shumë i suksesëm A dha që kanë kalemaj, shpejtë o të atërgojnë 069 069 069 069 069 O e mbakën mëndë dhe po, numër ta... në që Bravo A vashë ti <laughs> O e të shamun O e të numër nëmbajt mëndë vëtën përën nërtesës E dhe jashtë Po edhe jashtë taj Na është bërsi o, numër jonë me thënë drejton Po tani nuk është të ndryshon shumë Cilje? 0, 60, 70, 22, 22, 22, 22. Um, po më pyetë njëri, dhe, kjo është një pyetje që unë dua ta bëj edhe për uh, njëri nga miqtë e, e programit mm -hmm. që na dëgjon rregullisht, po më pyetën lidhje me që po flisim për ato taksat e arkësimit. Po, po. Um, kjo që unë dua të strojë është për jurist që mund tjene gjim, që të jenë dëgjim, që ta ndihmojmë pak. A, a mund të ket taks arkësimi, aq kosa arkësimi është uh, një e drejtë kushtetuese dhe detyruese. Por me paguën taksën deri në shkollë të mes. A keni parasysh aktimin 9-vjeçar si detyruesim? Po, po, po. Do s'do të çosh fëmijën në shkollë? Me hirë apo me pahir? Po, a mund të ket taks për uh, arsimin kur arsimi është një drejtueshtuese? E drejtë bazë, për shemb. Mhm. E njerëzit fakten arsimi deri në klasën e 9? Po, deri në klasën e 9. A po të në gjimnaz, nuk kemi sa. Dan klasën në 9-të e detyrueshën. Doja një opinion që të ishte pak pak juridik, domethënë, jo se çmendojm. Po normale se mendimi i parë që të vjen në mendje thua unë nuk kam të paguaj taksat dhe nuk e çoj fëmijën në shkollë. Po. Shumë drejt Holta. Kjo është e para. Po. Pa. <laughs> Mirë, Holta. Urdhro. Mm. Ije përgatitur. Urdhro? Çfarë këngë kemi të rradhës? Metro Gyms, est-ce que tu m'aimes? Sa ka ndërsuar rolet. Oke. Pëlqen, shijoje. Ai le tashina impon. Merr gjim me zëshër. Est-ce que tu même? Ciao. J'ai retrouvé sourire quand j'ai vu le bout du tunnel pour nous mener à ce jeu du mal et de la femelle. Du mal et de la femelle. On est këta Si je t'ai prêté à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel Même dans un sommeil éternel Même dans un sommeil éternel Pas liberne Et je suis vite pas liberne Je te prête à graver ton image à n'en connois à soumettre pour bien afin de te voir même dans un sommeil éternel Je me suis fait, fait, fait mal en mon plonge n'avais pas vu le plafond de verre tu me trouverais en l'uir si je t'aimais à ta manière si je t'aimais à ta manière si je t'aimais à ta manière j'étais censé t'aimer j'ai vu la mer j'ai cligné It's time to wake up, wake up and have a laugh with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Arsenao 9:20 minuta jemi me klubin e mëngjesit në Club FM 100.4 dhe në ekranin e Club TV me mëngjes Blendi. Mëngjes i erë. Në no, cilën pjesë je? Yeah. Të rrugës. Ne no, jam jam në në pjesën e kofshës. Po pse merra nëpër gjat? Jam nga poshtë. Jo jam të kengën një pul, Holta. Aha. O, është bofë mirë. Amba mos na përmend kshu se sa të bënd deh Holta, nga tifini. Paguam mësu kofsha gjëra se Edhe me pilaf kishte nëj problem po ti ishte. Jo, nuk do kishte problem. Holta ti doje që të ishte e famshme apo ti ishe shumë e pasur? E famshme. Po famshë nuk do të ishte famshë? Jo. Të dualek. Nuk dua fam. Dua lek. Ani. Oltarë së drejtë për drejtë. Leku nuk është gjithçka, atje e ke thënë vet. Edhe fama. Qëndeti. Mendoj të ishte famshë për shkakun si si njëri me shëndet të mirë. E, nuk e nuk e përmendëm shëndetin tek asnjëra nga ato dy artikuj natyral. Pra unë dua të jem i shëndetshëm me para. Është shëndetshëm dhe shumë i pasur, a? Po, po. Mos i thirr zoncëti që thosh edhe para? Ë vjetër. Pa. Ë vjetër fare. Ë vjetër. Hajde mo, sa vajti ti? 18-19. Diku aty. 20 da, do bëj për pak. Meqë Rafaela ë uh, dy ditë më parë, jo dje, mm -hmm. parë dje, shkoi në një bankë. Po. Nuk bë, nuk bëse në goj secilin bank. S'ka problem. Okej. Okay. Avë kur hyra isha 29 vjeç. Kur dola isha 36 vjeç për 37. Wow. Sepse se, e kam pa ta. E di çfarë? Hajr. Realisht, uh, ë bën një gjë në, në këto banka në tą barka. Ehm, um, vjen dikush për shkëmbull dhe do të bëjë rrobat e ndërmarrjes. Dhe ka vetëm një njerëz në ark. Edhe tani ai njeriu aty që vjen për të bërë rrobat, a fundin çfarë dreshin bën ai? Sa ajo makina për rrobat, shënojnë më vonë te lekët, ajo e përdor kështu një 45 herë. Sa mm -hmm. ai kishte një, nuk e keqzagjeroj, e ka pothuajse. 40 minuta punë. Çfarë? Ishte vetëm një person në ark, 40 minuta punë ky personi. Edhe ne tjetër do të thë që fillojmë, do të thë, ok, shkon 5 minuta, pastaj bën 10, pastaj 15, pastaj fillon thua, më falni, a, a ka shumë punë? Ka tha ajo, ka shumë ta punë. Edhe edhe skiza skuqjes tjetër do të thë që të, të ndihmonte aty. Po, kam një pyetje tani për ata që na dgjojnë që janë te sektorit dhe se me juristët mbaruan punë. Po. Si shkë punë tash? Se bie për shkakun që po ti është supermarket vi njëri tash dhe ket marr një maune me produkte zërarkën atje, mm -hmm. se tiet nuk paguën dot. Na kupton se dua të them. Dhe ato nuk janë beprinje narkë që të bëshë gjithë taksat njërë, Ka që duhet jetë të njerë që pëdhe taksat E gjithë kompanis po. Ati narkë unë un kisha punë vetëm 5 minuta Unë doja vetëm të bëja një tërheqje Relativisht të vogël Dhe asë 5 minuta, që a 3 minuta punë Për 3 minuta punë kam pritur Ga ora 1 e 5 Dhe kam dalë nga banka në ora 1 e 5 Dhe 3 minuta Dhe mbas me e e ishim përë 12 veta Që pritin po, po. këtë zotrin që në baronë Dhe si për Ky nuk më rojdo të punë, të përse ajo e pa që atje nuk më bandë të më... Ujpilafi. Ujpilafi, edhe i tha ati më falta, po e ja, ati kalin që ta, tha edhe e shmangu për një moment atë, po jo, jo pa kalut 20 minuta. Atme. Edhe i pa tha u, u më njanua për momentin, edhe do vazhdo në dhe pa punët. Po të thëmë, nuk ka një sistem tjetër, mund tjetë ke punë arke, kur ke dhe dhe një arke, Ska ska, ska, send, ku, këtë vjen për një shërbim shumë të shkurtë, pritja e gjatë. Deti këtu më pra. dhe problem, e specializuar, pra. Do ta zgjidhim, do ta zgjidhim edhe këtë problem koleg, po jo, nuk e di, po jo, sa herë del nga studio ke shumë probleme, ti si shikon këtë problem? Kur i mos janë problemet azi, nëse unia fut kodin ja, dëgjoa, 0692070222. Ju lutem, nëse ju ka ndodhur, që të vinë njëri zërarkën apo edhe ata që punojnë mbajnë këtu ta vinë se u shërben fund fare, mm -hmm. se shërbimi klienti pra ndaj klientit është ky. Prandaj ka shumë kjartu... banka Blendi. O po përpara po, ka banga, po mjë mjë mjë mjë. të mbani shërbimin më mirë. Dhe në radhën edhe i bie ta hiqësh të marrsh rrugën e çdo i ban tjetër kur mund të ndodhe diçka tjetër ose mund të dilësh këtu ulta. Po, po shërbimesh që kërkojnë kaj shumë kohë, mm -hmm. mund të jetë një një një person veçant. i veçantë po, për atë. Sepse ai që vjen për 2 minuta pun, nuk ka pse të presi 40 minuta që ky të mbarojë gjithë taksat e vitit për ndërmarrjen dhe pastaj vazhdojmë në atë tjetër që të rishim 200000 lekë. Po është ai portali VIP më duhet, që është për këtë lloj apo jo? Është jo më, VIP ata të VIP-të. Jo, por tani VIP-sh për për ata minimum që kanë shumë lekë në bankë. Aha. Po nuk e Saki di, nuk e di. Kjo pastajm kuptuar. Kjo nuk është nuk është te një bankë. Kjo është kam përshtypën unë është procedurë, po duhet të... e thash, e thash? Do të okay. Okay, të. ta. Do ta zgjidhim, bravo. Oke, faleminderit ty. Tash nëse ka njëri ndonjë sugjerim, le ta dërgoj në 069207022. Edhe e... A s'ka mëse mund ta zgjidhin edhe këtë problem shqiptar, se ne për këtë pun vaguani. Mhm. Mm Goca do e bëni në radio juve? O, Blendi, uh, kam edhe një problem tjetër un. Po. Ose më sakt një merak, si është gjendja e rrugëve në këtë ditë me shi? Gjendja e rrugëve është e shqetësuar, vetëm në media mm -hmm. bllokojnë rrugët, ti e di. Okej. Okay. Televizion bllokojnë rrugët, marrin telefonin, thonë si janë rrugët a mazë, dëgjojmë që kështu. Rrugët janë xham. Uh, vetëm Sipa. që ka një gjë, olta që po bëre tani, këto rruga për në Elbasan akoma s'u ka mbaruar. Oh, s'merr Smer. Po desa do zgjas këtu. Hyp një kodër, zbrit një kodër, hyr këtu e bin atje, nuk e di se sa do zgjasi, po ky është një skandal i pabesueshëm. Turpi botës. Në edhe bukra është këtu është inauguruar në 2013-ën duket. Po, po në 2013-ën. Por s'kan kaluar pa, shumë 2016-a sapo ka nisur. Në 2016-të pa atë vitin është inauguruar, po akoma s'ka mbaruar. Nesër ta marrim në Shqipëri, çan çaf thua? Sa kemi? E hey, um un dua që ju të bëni mendoj... ç'radioën f... e djembe tani. Po nuk e kanë menduar ato ma çunat. E kanë menduar, e kanë menduar, e kanë menduar. Atëherë nisni, mua mund të ma mbyllni telefonin se un jam ulë bux tunnelit dhe është okay. ai tunneli Harbor, mëzi po presi ti futen. Okay. Foto. Po ka okay. foto. Këto të shoqëtos. Hajde. Ato me me shumë qesh. Do të dal na në tjetër. Dëgjojmë. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Atëherë ju të dy e keni menduar me një fjalë. Yes. Gati o të apër tje gjetur Gati lërri Atere, fjale ju a jërë send? Jo Dhe shkaj që haet? Yes Po Haet? E sakt Me që ishe uritur E hamë për më gjesë, për drek, për dark Në qëfar dhe dhe kohë më nga është, nuk është të shqime rëndër është e ëmbëll? Ka të ëmbëll, ka dhe të krypur Gatuhet? Gatuhet Gatuhet, dhe me të nxere, kam më njërën e ti të gatimi Shku Ose sihet. Jo me tenxherë thot, por ka mënyrën e ati të gatimit. Domethën në furrë. Ose ndimoentin, lutem. Në furrë. Jo në furrë. Unë mendoj se fillon me k. Duke nuk më hah shikam më ndjej se fillon me k. E saktë, Olta fillon me k. Fillon me k. Me gje. Po gjerma e dytë? R. E saktë, Olta. Wow, Olta. Bravo. Kë R është e saktë. Po jo, se si dëgjoj se ju jo dolët në studio. Më duket se Olta bravo. Nuk kam vesh ose Olta i ha shumë këtë R. Me sa duket. ë Ose Volta fakt... ose El Dorio treguar aq i dobët se ajë ka treguar olzë çara dio. Jo më mos bërtita por ta thash El Dorio vetë shkruajtur bëhet atë. Nuk e di. Vidi... Të manipulojë atë çfarë El Dorio. Nëse keni temerak mund bëni një sharadio tjetër, por këtë gjeta me të drejtën time. Ju duart turgiti për atë. Gjeta me forcën e tua orta. Me të gjithë forca. Me forcën e tua gjeta. Me forcë me forcën e saj gjeti. Po. Me forcën time më të madhe. Mir 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani ndemër. Për Kaninat këta qunat Gjithmon më rëzitën Kështu është më rëgjën me një herë tërë My heart, heart Is thinking and a show she yeah. Detani, ai, ai, ai, e dini se, dini se. Detani, ai, dini se, merr në klubin e mëjesit. Drurja e ananasit mund të rritet deri në 1 apo 2 metra, ndërsa fletët i ka kryesisht të gjelbërta dhe të gjata, është karakteristik në zonat tropikale dhe jugore si Çana Amerika Jugore dhe Azia Juglindore. Ja cilat janë efektet e shëndetshme të konsumimit të ananasit. Në filim është përdorur si i lachë, sepse veqoritet i shruese ka ndihmuar shumë në problemet shëndecore, dikon me efikasitet në regullimin e tretjes, në dalë kapslokun dhe diaren, nërsa organizmi në mënyrë më të letë tret u shimin e konsumuar. Ananasi ndihmon në heqjen e kilogramëve dhe një nga dietat më efikase është pikërisht dieta e ananasit. Ka sasi të mëdha të antioksidantëve dhe së bashku me lëngjet i largojnë yndyrat nga trupi. Kështu heqim stresat e yndyrshme dhe humbasim edhe kilogramët. Dieta nuk mund të ketë efekt të plot nëse dhe nuk ushtrohet në të njëjtën kohë. Çdo ditë duhet të ushtrojmë të paktën 20 minuta. Me këtë gjë do të stimulojmë organizmin që më lehtë të shfrytëzojë të gjitha vlerat ushqyese që i ofron ananasit. Gjithashtu, prania e vitaminave dhe mineraleve, ku seksohet vitamina C, ndihmoj në koncentrimin, mbrojtjen dhe forcimin e organizmit tonë. Nëse trupi ju nuk ka përgjindje të mjaftueshme të kësaj vitamine, më vështirë do të luftojmë kundër baktereve dhe viruseve. Do të jemi më të prirur ndaj infeksioneve, gripit, virozave, por edhe sëmundjeve të tjera serioze. This is Club FM 100.4. pedola me vaj. Ora është 9:37 minuta, vazhdoni të jeni me klubin e mëmësit në klab e Fame 104 dhe në ekranin e Klap TV-s. Ndërkohë Holta kemi një fitues për këngën e ditës. Ç'është kjo? Ë uh, kemi. Atëherë kush është? Uh... Po këtu jam. Okej, ah, oke. Okay, okay. okay. Se kishte një zhurmë të mbashkët. Morë uh, me alo ju me. Alo. Popov, nuk e diesh ai instikti telefonit. Ai e di sëm raid. Po shpirt. Um... Anja, anja, është fituaj se kënë gëzditës 434 i mbaronumëri fiton 2 bileta për në Cineplex. Bravo. A në gjithënë se kush ishte miu i cili si të një vjetë piltrore? Te, te miu, akoma ti më në haroba. Ve sefin Agust Gusto? Ho, oh, sotima. Remi, remi. Remi. A? Remi, bravo! Te ratatui! Sotima. <coughs> a do i lështo minë të lutëm. Jo, kam, kam edhe 2 holta. Mirë. Okay. Atër dionistin do të qëmë të këmë gjikë forë në fundjavë Bravo, atër kemi, uh, kemi uh, kuitin të onë me minjë të famshëm Këtja rrës një tashër është kjo Tili është mi u i famshëm Producent i të tilit ishte Fred Quindy 0619 2722 dërgonë me sa gjëtuaja Pa haruar të shkërani dhe emrin për qëmë fituaz 0619 2722 dërgonë me sa gjëtuaja paharuar të shkërani dhe emrin për qëmë fituaz 0619 2722 dërgonë me sa gjëtuaja paharuar të ini është mm -hmm. okay. një famshëm prodhuesi i të cilit ishte Thoshna Fred Kuimbi. Daccord. Daccord. Mirë. Edhe një ka Meturola, shpëton pastaj. Sa kemi me 1000 pjetërola, po ai. Sa e gjatë po mduket kjo rruga Tirana Elbasan morës. Ai është i bardhë, jo, kam arritur në Elbasan dhe janë për çes. Ah, okay. Arribo ah, okay. po giro kështu nga tash nga... ta po manzim mua qyperi. me Tomint. Elbasan Arena. Ai Elbasan është i bukur. <laughs> Mirëqësera në Elbasan bie shumë shi. Po. Edhe është ti kohë e mjegull të vrejnë tërë skandal shumë tuar Edhe këtu nuk është më mirë në fakt Nje po. yeah, e di, për më duke si kërë fëtu që nga e më ose e o prish I da ndhej për fëtu si pak si më si efektuar Mirë, mirë E di qësha radio e qënave ishte krepa për sot? Krepa? Krepa mm, të shë atër shipe, vajnë Po ta nik po, shu e këshin me nduar këta mm, mm. Në s'kemi gatim, do më dhe ne krepi themi ati Je them palačinka. Palačinka është dish kamëthies. Petullnica i thonin. Do të thonë kë palačinga e tjeter, se është një lloj si nuk e di domoshem. Ço gjëre të marr tani, se s'po vjen. Po, për shembull uh, <laughs> ajeri ku shkon në Franca. Po. Ëh uh, dhe e, i francezët i thonë palačinga nuk i thot krep, se thotai palačinga e tjeter i thot palačinkë. Palačinkë. <laughs> <laughs> palačinkë. Uh -huh. Atë gjë, të sheh, të sheh një dajë, sepse të thotë francezi krep, po. I vjesit i thëmin në krepi palačink, kështu që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 <laughs> e, rall ralle thota të fjalë, por kur e thot, i del nga shpirti, ëh. Ja, po vëra. Domethën duhet të kesh sjellë majë të hundës. E, nuk e di un kush ja kishte sjellë, un nuk, nuk, nuk e, e... kuptoj <laughs> për çfarë bëj fjalë, po. Ata dishti mor koleg. Po mi ul. Po e di, nuk e di për kaja sa. Do ta marrësh po, ve shumë, shumë shpejt. Në shumë, mirë, shumë për mua a s'e kishe shpresoj. S'besoj, komshiu nuk shahet kështu. <laughs> shahet e, më ndryshe. 104 134 naftë benzina. Ka shpasan. Wow. Mos lidhja dy bidona. Te fundit fare. Te njëra gjengan 144 nafta, 150 benzina. Tashi është paska karburantë një masnik këtu. Tjetri, et paska benzinën 185, naftën 159. Ah, kem bagazh 30 këtu. Po euro sa është në Elbasan? Sa ka euro në Elbasanin? Kush e di? Natyrisht më pjalni thash, thash, thash euro 144. Këto janë 39.4. 139 139.4. 139.4 tha, 139.4 dhe rish drejt këndit. Edhe qer, <laughs> <laughs> But, drejt kam, ulu, ulu, kam, tha të lumshin kënd që erdhe. Po, drejt drejt këndit. Ul ulë mos rrin kënda. Ja. Neysa, ehm, ta thua folsat e dhëta, ana na, na shkoi një rili në lidhje me bankën Alta. Ë ke drejt, të drejtë, tha dikush. Të datë oh, të drejtë, do mm. të thonë i kishte ndodhur dhati personit. Ashtu ë. Ky person si quhet? Gzin. Person vetëm, sa dha e mërë A, më falë, më falë, fal, që nga dori, ke shumë të drejtë thotë Të gjitha ja, pra, bankat ka. këshu janë A, më më si shë ti Ata, edhe, edhe pra, ideja është Ata që kanë beprime shumë, shumë Shumë të gjata Të më zënë arkën, arkën Êshtë ti të shkoshë në supermarketet Të funizohë shumë për por ja 300 veta domethën bësh pazar edhe ta bllokosh kompleta arkën e litjet zon dohte prandaj kan vënë nga 40 kshu arka nese aha është çu muan kuam kam një mesazh nga Emiliano Blendi Po Emiliano urdro Përshëndes sot byrazerin tim Arditin dhe shokun tim të dashur Bushin Bushin dhe Arditin bravo kshu dhe juroj Arditit sot lirim sa më të shpejt O oh, Ardito O sa kish na vjen Ardit me pas kan ngërm duka hm, uh, se lidhim me gjetë prokurorin e dur Artitit, po lidhet me gjetë prokurorin e dur. Ose s'ka pas, domethënë. S'ka pas mundësi ekonomike. Pa. I shkatroroi fare, një një, këto taksat i shkatroruan fare këta njerëzit. S'kan lekë të ska pagojnë as prokurorin. Si jo, po pra, si duket ai që ka ardhur atë ditë në bank, Artina ai duhet të bënoi vrasit, domethënë, do të ka qenë duke tërheq lekët që Ka mundsi. Si moskjen në burg domethënë, është tren. Nga rradha. Istë rradhë madhe se doli ti të tërhiqte, ja. Ja çfarë ndodh. Është vërtetë sa rënd. Qëse që, 35 mijëra më duket për për vrasjen. Qofsh, pazari, vajza kë prokuror kë, si. po qyse si. Po më merr cikto informacionet. Do e marr, po thashë unë se se e marr me këtu punë shumë, kur kem nevojë të paguaj për drejtin do kruajm xhepën, marim borza të gjithë tjerat, e kupton? Ashtu është. Ë. Megjithse, megjithse ë mm ndje -hmm. zoti Lu, në zonë zona Vlahutin. Ti sjunj kafen e lart dhe u dhan natyre një dush të ftohtë, shkuan te gazeta shiftoft. Jezë kanë liruar Armando Premen, ne kemi para sy. Mm. Gazetën e morëm me vete apo e kemi këtu? Jo, aty e ke, shpirti nuk marr. Ale, do të ishan fëmijët. Tashmë studesh po jo, jo, rrugës. Uh, jo, po çmdoj mua unë jam makinë. Gazeta do të mua po rrugës. Kur m'sdoj ai kur? Ne kemi kuptim Alta, mos studesh rrugës. Po. Ka <laughs> supermarketën e basar. Kam uh, kam këtu Alta, kam uh, ka patoleta, faleminderit. <laughs> Por çfarë thua? Jo breaks remember with start but fast për për i kishim bërë me një dush të ftohtë. Ë uji i ftohtë uj Blendi apo uji me akull apo akullorja është shumë më mirë kur ti je me grykët. Ashtu ë? Eh? Po, kur ke probleme me grykët. Po pra, po ndash ka ska Po edhe kur ke probleme a ka, a ka me tensionin. Si po, e po tani. E po tani. Mirë pra, është 9.47 volta. Jo, jo, e 45 e kemi ne këtu. E 45 e kemi. Po, po prapë prap po prap që do, po prapë që do të ikim është di. E mbaj e mbaj para un makin. Mirë bë. Takim çu gjithmonë gjithmonë uh, gjithmon më herë. Po. Para duhet mbajtur. Po, pa, mirë, para. Ti ku e mban? Para. Para do. Para, bravo. Okej, okay. fami mbas park në klubin e ngjitur, më i dyshon do ju thënë ma Ciao ciao. Mirë, mirë se edhe ne i themi për 2 minuta do them edhe ne ciao ciao për dëgjues. Mirë dëgjoj. Atëre, atëre çka kanë për të miun, ta bëra tyden e fundit të miun. Aman bëje, lutem, se të ngel fiksin. Jo, po jep mirë përgjigjen e fundit. O po ta bësh Jerry, Jerry, më than. Bravo, Jerry. Po kush të di këtë? Po mirë, tash anënin Fred Kymin, po pyeta kush ishte shoku Tomit. Po po, Jorgena e ka qejë të para dhe fiton 20 apo nësinë Plex 715 i mbaron numrin. Kymi i Bardh e ka mbi emrin Little. A se ka? Lito. Lito. Aha. Kam edhe një edhe un një gjë për ty, se na u mor goja. Të Tunger... hëngërt miu. Mbli dhe vetën. U, të hëngërt miu. A kto e gjetet më thuaj? Se më çmend. Kyallë më e bukur thotë. Të hëngërt miu, më i thash, s'them sa. 6 vjet që si punojm bash. Je bërë si një shtëpi si një familje. Në fakt e di e di si është ajë për e tjetër. Ha. Kujdese do të hajmë u lekut. Ah, oh, mos e lekte shumë ta. Po ne kemi, dousta thoja dot pra. Imiu, Imiu don't go river book. Po pra ti zgjodhet bëhesh i famshëm, mund zgjodhet bëm i pasur, kështu që miu silën nga un. Po shumë mirë, hajde ti. Ti rëndësi ka që t bësh ti e pasur, Volta. Pa un un do un do vazhdoj të bëhem i famshëm. Do të të mbështes. Po. E di ti që un jam bër i famshëm për të bërë ti i pasur? Vërtet e ke? Po pshi bie. Rafsh. Hajde pra, dëgjojmë nesër. nesër T'putim shumë. Në bëjtë të fajla nga Elbasani. Të fajla nga Elbasani. I këmë të një. I këmë. Dita e hapur në Hospitality and Tourism Academy. E janë i njëni me profesionet e kërkuara në bar, restaurant dhe recepcion. Mërë një piesë në leksionet e hapura, të shtunën data 27 shkurt, ora 10 dheri 13 djetë. Për më tepër, telefononi në 068 200 4000 Hospitality and Tourism Academy Trajnojnë profesionist Kur kruasan Belino bëhet pjesë e jetëson Unë jam Aldo dhe Belinon e marrë me vete edhe në zyrë Unë jam Toni, bashkë me Librat në qandë vëndos gjithmonjë e Belino Unë jam Melona dhe të ksa digjoj muzik, shioj një Belino Të gjithë përzjedhin kruasan Belinon Sepse Belino është pjesë e pandash me jetëson Se Belino është kruasan të janë Oh, and you're looking at the sun. 9:54 minuta jemi me klubin e Mëngjesit në Club BeFem 104 dhe në ekranin e Club TV's. Ju urojë mjedis sa më të bukur dhe të mbarë, ndërkohë Olta do të na jap emrat e fituesve. Po, ma ka lënë Blendi në fundit, duket. Po, ma la Blendi miun në fundit. Le ti Stuart. Qoje, të... është Isaac, Kela 389 i mbaron numri, fiton dy bileta për në Cineplex, po nuk është saktë siç e themi. Po saktë është, dihet. Të gjitë të gjithë kanë parë filmin, besoj, apo jo? Apo jo Blendi. Apo se kene vë mblendit Jo, jo, nuk është Jo, nuk është për moment hirë okay. Mirë, fitues të tjerë? Jo ja. Nuk e me, i thamë I thamë E të tishë pëtove nga mi në thotë Do flesht e qetë Tani, në ndërdoj shohë Mirë Unë duhet uh, të i tjepi pulëtje Veçatërishë lërit Kamë shumë gjanë Ndërkohë kemi mbritur në piesën alti... e fundit Për klubile më gjesit Po meolta patjetër. Ata pusunin vetë. A ti po zdajoni valla? Jo, jo. Lër fare. Fjala e fundit siç ka mbetur tradit tani më nga Lori. <laughs> <laughs> <laughs> oh, kujdes. Vetëm kujdes Lori se blendi ta ka bërë gati spetin dje. Përpara se të largohemi, të Pasi... vish ti da me lajmet? Po. Përsi anglisht nuk ma pranohat. Jo, jo. Ngishtë ska. Në italisht. Në italianisht. Sa ti do, Lori? Si do të luam? Okej, mirë. Në shqipe, love, ma kedi. Ma kedi. Mund ta fjalë? Ta ndasoj. Fond. Faleminderit, Olta. Fustani i rri. Pantallona prej meje, altini. Break. Mirupaf, shemi urëm një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të ndodheni. Ciao. Keri, do e thyesh iri, s'e nuk kam. Un gjithmonë e heroj këtë pjesë. Lër thar po. Olta të lutem shumë kongos të zgjoj me juaj këtu. Udhëz mikrofonin. Hop. Au! Mirupaf, shemi. I'm a pain, I'm a child, I'm afraid, but yeah, you understand, yeah, like no one can I know that we don't look like much, but no one fucks it up like us Sixteen, and you never even judged me, man of fact always thought you were too cool for me Sitting there in the caravan, all the nights we've been drunk on the floor, but yeah